Nu har kommit till komiksdelen. Ja, det Peters lilla. <skratt> Peters lilla avdel. Förstår, som han har chattat <skratt> för att få in det här. Och han har <skratt> Jag är inte med i den nya podcasten om inte jag får en ja. serie till det. Ja. Men det var lite så här: vi gav honom liksom <skratt> lillfingret och han på sätt har tagit hela handen nu Jag vet inte vad som hände här. Va? Men uh, kör i vinter! Kör i vinter, Peter. Det vi... blir kul det här. <skratt> Vi ska börja med Marvel Now, för jag har en liten missuppfattning tror jag om vad det är, eller vad jag hoppades på att det skulle vara. Jag för att, eh, Jag är ju dc kille då, eftersom jag älskar Batman, så jag är verkligen fastnat för DC mer än, mer än Marvel. Och älskar det de har gjort med The New 52, det vill säga att de har i princip ja, återskapat allting, alltså, bör, nästan börjat om från början, men utan att ändra någonting i liksom loren. Men för att nya läsare ska kunna... Komma till och lära men, sig. Då har du någonstans i princip i stora drag vad Marvel Now är också. Är så det så? Vi, ja. ja. Som jag nämnde, den här myrfarmen som ingen riktigt plockade upp sådär. ibland Gör en groddyngel-liknelse. Ja, ja. Okay, uh, ibland så tar uh, serietidningsvärlden sin lilla groddyngelhink och slänger ner en elvisp och rör om i grytan helt enkelt. Mm. Vad oh, så, vad blir så... det är bara... för jävla jävligt! <gör gör> vad det är för liknelse! <gör> Det är Samma, var. Julie, vad, vad gick du på för jävla dagis? Ja, det var Christian som <laughs> ville att jag men, skulle men, göra En godingel Jo men du... det rör sig om Ribbit. Och så bara... så, Ribbit. så här har du din Godingel <laughs> milkshake <laughs> Oh! Yeah. Det här är Marvel Now, är förmodligen av många ansett som Marvels version av The New 52. Det här är ingen nytt egentligen som sagt, man gör det här till som tätt, lite grann tror jag. Jag tror att jag tror bara att DCs' Policy har väl varit väldigt mycket att bara liksom jag vet inte, jag, jag har inte hängt med riktigt, men när du säger så där så blir jag lite konfunderad för att jag har fattat det som att mera DCs prol har varit och. och Ja I princip bara stryka och börja om från början och nästan bara totalt ja, ja. diskarda tidigare grejer. Det är svårt för mig, och jag ska säga så, säga, eftersom jag är ändå relativt ny till, till ja. typ då Batman så är det svårt att relatera till vad som fanns innan. om man säger så ja, men... Nej, men DC har ju haft en historia vad jag har förstått om i alla fall. Att när de rör om i grytan då, då liksom ja, de, de stryker ett streck över det tidigare ganska hårt och börjar om på nytt så att säga. I Marvels fall här så handlar det mer nog om att göra en övergång där man gör förändringar men där liksom den historiska kontinuiteten som har funnits fortfarande finns intakt och det ska lira med varandra. Men grundpoängen med de här grejerna är ju såklart svart på vitt att dra in nya läsare. Liksom. Och göra det mer, mer, mer länligt ja. och tillgängligt. Precis, jag. för att, jag menar finns det 40-50 år tror jag att Spider-Man firar i år Ja, 1962 var det väl. Av kontinuitet. Då är det rätt mastigt och bara säga. Ja, ah, men börja från nummer ett. Ja. Och sen har du 700 nummer snart av Amazing Spider-Man och, och diverse ytterligare B-serier Och liksom, det är rätt mycket. Så man, det är klart att man vill liksom någonstans göra en, en liten reset. En bra jumping on point kallas det för. Och det har det verkligen varit för mig med, med, med den New 52 jag följer då den som ser som heter Batman och den som heter. The Dark Knight och eh, Detective Comics, det är ja. de tre och allihopa har liksom ja, men på något sätt behandlat, från nummer ett nu då i New 52, behandlat Bruce Waynes uppväxt och hela den biten och liksom introducerat det igen för mig, fast på olika sätt så det blir inte så att det är tråkigt att läsa om det utan det är, det är olika vinklar på historierna och liksom ja bra, nu har vi satt universumet för dig som är ny då kör vi precis mm. Och det här som sker nu i Marvels universum det är Alltså sån här jumping on points Det görs ju då och då tror jag Just för att försöka skapa ett tillfälle För nytillkomna att lättare komma in Men nu det är det ju skulle vara fantastiskt otillgängligt annars Ja precis, ja. Alltså... men nu, nu handlar det ju <laughs> kanske inte om en, en viss serie här eller var Utan nu handlar det om en omdefinering Som gör att det blir lättare att hoppa på Hela nya universumet så att säga Eller nya säger jag, men hela universumet alltså, Det är många serier som läggs ner Eh, många serier som startar om Med en ny number one Bara just för att, att, att locka till sig Och jag tycker de är smarta någonstans som gör det Marvel är ju Någonstans nu hetare än någonsin När de har korsat över till mera Mainstream media i form av allt ifrån tecknade tv-serier Till de här stora filmerna i Avengers, ja, men det, finns och och det, ja. det finns väl snart inte Någon så här Marvel superhjälte som det inte varit snack om att de ska göra film om Känns det som eh, alltså, ja. så Alla har varit på, på Vad sa du? Ja, vi börjar nog närmast. Ja, men alla har ju varit på tapeten och sen ja, vissa kanske har varit bättre än andra. Jag tänker framförallt på oss. Green Lantern är väl Marvel eller är han DC? Nej, han är DC. Ja, det var ju en dum idé från början men ja. Vem då? Green Lantern. Green Lantern. Ja, oh, nej. Ryan Reynolds. Nej, Jag den, har en lampa. Den är faktiskt DC. Han <här> har en ring som man kan fantisera fram vad som helst. Förlåt, jag är med. inte så kollar Men det är lite snack om att han är en annan nu som var skurk i någon av de senare X-Men filmerna han ska väl bli från någon stand alone nu. Deadpool. Deadpool, ja, just det. Ja, bara. men det har vi bara om. Det är samma skådespelare, Ryan Reynolds. Jävligt fucked up. Ja. Men det är som att Human är... Torch i ja. Fantastic Four är Captain, Captain America. America, just det. Ja. Mm. För det är samma skådespelare, Chris Evans. Va? Va? Ja. Det är samma Fuck kille. Fuck it up, mindblow. Ja. <laughs> det är ju som den här Liam Neeson där det är så. Här Uh, he trained Batman, Darth Vader och ja, uh, <laughs> Vad är det mer han har uh, tränat någon till i? Jag kommer inte ihåg Det är en här just track record ändå uh. Så varför ska du kidnappa hans dotter i taken Det kommer gå dåligt för det. Uh, det här följer i alla fall efter en ganska stor storyline Som har pågått en tid som heter Avengers vs X-Men Där det var fullt jäkla krig Mellan X-Men-mutanterna och Avengers-hjältarna Det hela kretsar kring någonting som kallas för The Phoenix Force som är en, en pryl som har varit med titt som tätt långt bak i tiden. Eh, kopplat till hon Jean Grey som man kanske kommer ihåg från filmerna. Är det av de få såhär level 5-mutanterna? Ja, jag precis. Jag spenderade en hel kväll om på Wikipedia och läste om. Jag bara fast i det. jag med. Det. Så 5-mutanterna. Alltså det finns olika graderingar på hur starka de här X-men-mutanterna är. Och det finns bara ett par level 5 Och hon Jean Grey är en av dem. Men hon är ju det latent- så hennes Level 5-manifestering mm, är ju den här Phoenix. Som jag ja, vet. det egentligen är det ju en kosmisk uh, entitet som, ja, som tar det? över ah, okay, en ja. kropp. Och, och i det fallet, så, i början så tog hon, togs ju hon över av den. För Patrick Stewart är väl det också, eller Kjell och Picard, eller det är det väl Level 4, jag kommer inte riktigt ihåg. Ja, professor X. Ja, professor X ja. Ja. Jag vet inte. Det. Iceman tror jag läste också i en potentiell mm, femma. Det är han ju också. Ja. Ja, absolut. Good de är så super. Ice. De kan i stort sett så här. De äger alla andra betalter. Men det är ju som så himla bra. Nej men det har väl inte riktigt framgått i filmerna bara. Men jag tror att Nej, serien precis, kanske har serien kans... har hans utvecklingspotential okay. flygit i okay. luften lite grann. Eh, vad, det, vad det är som händer i alla fall som sagt. Många nystarter, omstarter av numreringar och eh, mycket förändringar i de kreativa teamen. En av mina absoluta personliga favoritmanusförfattare heter Brian Michael Bendis. Han är bland annat ansvarig för Ultimate Spider-Man som är den här... Ja, Nystarten i ett nytt eh, på ett universum, Ultimate Marvel Universe. Ja, en, en liten föryngrad version av Spider-Man-låren helt enkelt, som skapades för över tio år sedan nu, men som också var så här. Ja, ett försök att göra det mer lättillgängligt, mer modernt, mer sådär. Han blev inte biten av en radioaktiv spindel som ursprung Spider-Man, där det var alla var rädda på 60-talet mm. för atombomben och radioaktivt nedfall och sådär, utan det var en genmanipulerad spindel, lite, lite mer up to det. Lite mer 20-talet. Ja, precis. Såhär, ja, precis. Ja, det den Han... som den nya filmen bygger på. Ja, alltså, den ska ja det är den ju, absolut. Mm. Den är ju väldigt inspirerad av Ultimate-versionen så att säga, absolut. Ja, men det är lite samma, man gör det lite mer tidsenligt egentligen ja. i samma veva. uppdaterar såhär. lite grann. så vem är rädd för atom? nu kraft numera. Ja. ja, men precis. Men det var ju den tidens ja. stora såhär, frågetecken. Nu är mm. det ju mera... På senaste tiden har det varit mer genmanipulerad mat och, och, och prylar och sånt där. Men det innebär inte att de släpper det gamla utan det här är bara en ny ja, grej precis. som man kör vid sidan av. Ja. Det, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, Ultimate-universumet var en sån helt separat. Okay. Ny... Men Marvel Now är, Marvel bara... Now är bara en, en liten, nej äh, äh, men en liten nystart på det existerande grund, Marvel 616-universumet som det kallas, originaluniversumet så att säga. Är det en reboot? Uh, en ja. reset kanske man skulle kalla det. Man var liksom bara så här startar om. Och så bara... Ja, fast inte liksom starta om från början, utan lite mer bara liksom, ja, tar, tar ett nytt kapitel kanske. Lite grann, sådär: nya första nummer, nya kreativa team. Jag snackar om här Brian Michael Bendis Han har länge skrivit mycket Avengers-serier. Nu kommer han att hamna mera på X-Men-serierna och så vidare. Så att det blir lite intressant. Man skakar om de kreativa teamen lite grann också. då är det där går till? Det är så en sån de del... så här stor fruktsallad på kontoret. Appelsin! och ja, det var jag som får dem. Nu ska ni skriva det är hela där. hela havet stormar. Så ja. ja, det, så det blir absolut äh, den effekten i alla fall. Ja, alla säger, oh shit, jag vill ju absolut inte skriva Avengers. De är så jävla tråkiga. Men han, jag ser fram emot här att här han ska, vår... ska sätta tänderna i X-Men-franchisen. För den har ju ju liksom absolut inte varit och pillat med så mycket som han har varit mera Avengers och sådär. Så det är nog bara uppfriskande att de byter grejer med varandra lite grann. Så ja, men det är det blir lite, lite, lite från den kreativprocessen, alltså att de får ja. lite nya vinklar. Så ja. Vi har gjort så här där borta ja, men det låter coolt. Vi... Ja. Ja. ja, men lite nya fräscha ögon på det. Mm. Det kommer innebära en hel del liksom karaktärsdesign bland annat sett att Iron Man har fått en ny rustning men han byter ju rustning rätt ofta ändå så så så till och med i filmerna ja men absolut så det är inget. däremot så har jag sett någonting som jag inte riktigt så jävla pepp på. det är Hulken har någon slags kostym Nej, nej. <laughs> han Så finns first. det är en röd Hulk? <laughs> ja men det är en... helt annan eller en, en annan karaktär men han har någon konstig shoulderpad grej på axlarna liksom. det ser lite weird ut kanske finns ja. någon slags Ja, det blir hon. De finns det någon med. förklaring till det? Jag gillar gröna män med en max, de yes. Det ser ut att vara mycket stora förändringar på gång i alla fall. Och det, men det enda som jag är rädd för är att fanbasen inom comics oftast är väldigt Nej, det var inget bra. Gör om men det så är det väl, som det var. Så är det väl att att, att komma det på spelindustrin är ju exakt. Ja. De är ju exakt likadana Och så, så, så backar alla de. Ja, men det är ju så. Och alla skriker sär Jättehögt högt. Ja, och så blir alla, så blir alla rädda ja. För man får inte bita den core fanbase som föder den. Och så, nej vi bara skojade det var såhär, allt var, Bobby oh. Ewing kom ut ur duschen och allt ja, var bara en ju så här alla de här som oftast är väldigt unga människor Är så här äckligt konservativa egentligen Ja fast det ju, nu handlar det inte om unga människor Det här handlar ju om folk som var unga förut ah, Folk ja, som, som jag är 30-årsåldern Och fortfarande är gnälliga sådär <laughs> Men jag kan tycka, det vore skönt om de kunde Kunde göra en sån här förändring för att få in nya läsare och faktiskt håller vidare liv. Jo, men de är ju tvungna att göra så. Det är som med allting. Alltså, du, du måste ju få in. Alltså, alla gör ju sådär. Alltså, vad händer annars? Förr eller senare så liksom dör. Dör din målgrupp ut Det blir ju konsekven ja. konsekvensen av att du aldrig Försöker göra någonting som attraherar nya. Ja, men för precis, nya människor Man kommer ju bara tappa följare ja. Ja, precis. Jag tror att de som du tappar som blir jätteknälliga Och bara inte gillar utvecklingen Det fyller man nog på råge upp med liksom, Nya människor som, som hittar det tror jag, jag tror jag dessutom jag att om. majoriteten som sitter där Och gnäller ut av den här minoriteten de gnäller, men de köper numren ändå. Yeah, för yeah, att de, är de, så de, är de så jävla yeah, upp. Yeah. No. Jag är det i alla fall. Men som sagt, jag, jag tror att jag, jag har mer och mer nu på senare tid fått ett mer öppet sinne till att säga oj, det var en radikal förändring. Men let's go. Do it. Kör. Jag är inte så beskyddande av liksom det hela längre. Ja ja men i värsta men så fall så modern, flyger det kanske medica, inte ja. och, och då kommer det att resetas och, och, och bli tillbaka som det alltid har varit. Är det någon efter. speciell då, som du ser fram emot att läsa? Jag är väldigt intresserad av att se vad fan de kommer att göra med, med min stora, absoluta, största, personliga favorithjälte, Spider-Man. Spider För eh, där så verkar det vara stora förändringar i görningen. Mm. Amazing Spider-Man som jag då har funnits sedan 1963. Det började ju som Amazing Fantasy då Stan Lee bara slängde in Spider-Man som en så här, ja, Han kom på den och den fick vara med i sista numret av Amazing Fantasy innan det lades ner. så var det aspopulärt, fick man reda på senare. Och då startades Amazing Spider-Man året efter. Och nu är de ju snart uppe i nummer 700. Men det ska bli seriens sista nummer. Men den fyller ju 50 år för nästa år. Ja, precis. Eller ja, Spider-Man som alltså. karaktär nu snarare. Mm. Men även serien. Eller det är typ nu, tror jag. jag såg nämligen... September... September var, var... November är det nu. nu. Ja. Precis september ja. nästa år då, eller? Ja, det, är ju fråga, det beror på lite man ser För som sagt, Spider-Man dök ju upp första gången 62, om jag inte helt fel ut. ute. Man fick sin egen serie, 63, 63, då. Ja, då är det 63. För ja, som sagt, i början så var ju han bara en karaktär som Stan Lee hittade på och ville göra något av. Men hans... Eh, alltså typ redaktören där för gamla Timely Comics, som det hette innan det var Marvel... Han, nej, du vet, spindlar är läskiga folk kommer inte gilla det där. Alltså. Vad, alltså, vad gick jag in? Men han bara kan jag inte få bara få det ur systemet. Han bara ja, avmöslingar han i det här sista numret av den här serien då. Och sen, några månader senare, när, när försäljningssiffrorna kom som kom ganska långsamt på den tiden när de kom in och visade att han var aspopulär då kommer han, Martin Goodman tror jag han hette han kom in och sa till Stan du, den här spider som vi båda tyckte var så himla bra <laughs> typ, en, typisk, en typisk suit ja, Det här verkligen. har Stan väldigt skärmigt berättat vid flertalet tillfällen i intervjuer och Men, sådär Men för där verkar det som att det kommer att hamna en annan person under masken än Peter Parker Ja, det är ju inget nytt i och för sig Ja, det har ju gjorts i ultimat universum. Bakrepet. Vad är vilken vilken fantasy? Vilken menar du så men alltså, de nu är så pass vil, Vilken är de så här alltså jag vet inte vilka som är de äldsta liksom, Marvel karaktärerna. Vilka är det som har varit med Best? först ut var nog Fantastic Four. De är Men sen gick det ju som på räls där. Sen spottade du ju där Jag tror det Stan Lee typ... hade liksom han han alltså den kreativa verkligen. Ja. Sig. Jo men han, han gjorde när det han... målet är aldrig att Men när han började, när han började så någonstans var det jag... ju man började med serietidningsbranschen då var det ju så där han spottade ur sig vad som var populärt för stunden. Ett har varit vilda västern, ett har varit kanske krigskomics med soldater, ett har det romantiska serier med relationsdramer och sådär Och sen helt plötsligt så var det väl lite populärt en sväng med superhjältar. Det var ju då det bara blommade ut. Fantastic Four strax efter någonstans där Spider-Man. X-Men ungefär i samma veva Hulken där och så vidare Iron Man och så bara har det ju bara sakta men säkert exploderat sedan dess till att vara hur stort som helst nu. Ja nu hur stor än någonsin det, det kändes ju spontant som att det var lite på dekisen under 90-talet början av 2000-talet i alla fall mm. var det inte så mycket superhjältar överhuvudtaget. Jag vet inte vad det var det som satte igång. Var det den här första spider filmen va som jag har läst en Eller, Hulken kom väl. Alltså jag läste jag, jag har läst en bok som heter Supergods av Grant Morrison en väldigt duktig skotsk serie kreatör, författare som, som försöker analysera just det här superhjältefenomenet. Han drar väldigt mycket paralleller till liksom av vad som hände 11 september och att vi, vi helt plötsligt upptäckte att vi lever i en mycket mer orolig värld än vad man kanske ville tro innan och sådär. Jag tror att i tider av sådana kriser liksom då ser folk liksom upp till Även fast det bara är på låsas Men det känns någonstans lite betryggande Att det kan finnas en Spiderman Eller en Superman eller en Batman Som liksom kan rädda oss men Kan man det se det då att hjältar har exploderat fram Nya kanske under typ jag tänker så här, Kuba Kubakrisen, Vietnam, Korea nu? Jankar... Ja, han... Ja, han... Han, ja, han, han vill, vill ju du försöka har ju varit in, Make Cuba-man <laughs> <laughs> Nej men det var ju ändå en ganska, han ganska bil... stor han grej Vi har väl aldrig att jorden skulle typ Mm. Han ville den här boken där. någonstans försöka eh, koppla samman det hela. Och som sagt, alla de här hjältarna, de kom ju här någonstans på 60-talet och det var mycket oro. Kalla kriget, mm. oron för att allt skulle atombombas sönder mm. och, och, så och så vidare. Det är intressant. Lite kort sidospår bara. Jag såg nämligen att CNN gjorde ett reportage om zombies i samband med att The Walking Dead hade premiär nu med säsong tre. Och gjorde, varför är det så populärt? Det Går tydligen någon trend i USA att vägarbetesskyltar Sådana här stora med lampor Som liksom formar ord Att roadwork här Blir hackade överallt Och det bara står bara zombies ahead istället Det är liksom trend Så de gjorde ett nyhetsinslag om det Vad fan hackar man och... Åker de ut och programmerar om den där verkligen? Nej jag vet eller, inte hur de gör Eller är de det uppkopplade in någon nätverk Ja det lär de ju vara Kids ja. Kids idag alltså <laughs> Så gick det inte på din Nej, tid då skrev man något på de vägg <laughs> ja. I alla fall Kort Det de kom fram till då De hade någon kille som satt och pratade om Det var att när man lever i en värld som är så, som du säger, så orolig som den är nu, så fascineras folk av en katastrof, global katastrof, som drabbar alla, oavsett hudfärg, ekonomisk bakgrund eller så här. De, de, alla drabbas av en zombieapokalyps och det är det som gör att det är så populärt. Det är väl lite och, och terapeutiskt och säkert på ett sätt. Alltså det, alltså det, det, det kan vara dels det, sen så är det ju även eskapismen i den, att få fly mm. den här förmodligen väldigt karga värden vi lever i för någon Det här stundande hotet. Ja, alltså, mot en fantasivärld ja, där ja. folk faktiskt kan flyga och rädda det ju brinnande byggnader ja. och så vidare. och så vidare. Men. Ja, det om Marvel, men, men framförallt så är det ju nu för tiden väldigt liksom populärt bara överlag med att vad nörd mm. liksom. alltså nördkultur är Men, vad, vad är en nörd då? de håller ju på att definiera ja, Det är en stora kampanj här Ja, jag ska jag berätta rätta det. Om, vadå, är jag, har Aha, du Ja, jag har en liten fakta. Äh, vänta, vänta, vänta, ja, Nu måste vi göra. Ska, vill du ha bakgrund. Sure. Vicky ja, vänta, Wikipedia. Ordet nörd kommer från engelskan slangord nerd var en stereotypisk benämning på en person som har ett fixerat intresse eller intresseområde. Ordet användes för första gången 1950 i Dr. Seuss bok If I Ran The Zoo, men då med betydelsen av en särskild djurart. Definitionen av ordet nörd är enligt Svenska akademins ordlista beskrivning av en enkelspårig och löjeväckande person, eller tönt. Och inom parentes står det även tillägget ibland nedsättande för ja ibland kanske den beskrivningen skulle kunna uppfattas som något positivt eller? Nej, det krävs nog en uppfräschning av definitionen på ordet nörd. Faktum är att hemsidan nördupproret.se kräver att man ändrar ordets innebörd och skriver om det helt. Man har redan lyckats samla in över 5 000 namnunderskrifter. Och professor Sven-Göran Malmgren, huvudredaktör för Svenska Akademins ordlista, medger att definitionen från 2006 års upplaga är förlegad och... Tror att den kommer att få en mer neutral definition Till 2015 års upplaga Och vi, vi håller tummarna Du har hört Vicky Peter vi, ja, men, det var, men det var väl nog för Från början när jag läste om det här Så fick jag någon känsla av att det var några sköna privatpersoner Som på något eget initiativ hade tagit igång det här. Men det är ju en reklambyrå som ligger bakom det där tydligen ja, skit samma. jag skriver på i alla fall Gör ja, det också. Då blev jag så här mer alltså, du cynisk såhär, då. Nej men, ja, men lite så gör de det här för att, för att, för att såhär, kunna använda det i någon så här skön säljpitchen. Det var vi som hur kreativa om. de är eller alltså, menar de allvar med det de gör? Så då blev alltså då blev jag lite så här nej jag skiter nog fan i det, det där. Ja jag ska ju på i alla fall. Det är jag. Jag ja. Jag på ska ja, nej, det blir nog. Jag, jag, jag är organdonator istället det är mycket viktigare. Ja det är det, faktiskt <laughs> det har du fan rätt i men, men det om Marvel Now En liten omskakning i kreativa team Och uh, nystarter av nu, För att det ska bli lättare för uh, nytillkommande Precis, så att det, det du säger egentligen att är att hoppa på. De människor som vill hoppa på tåget Ska göra det nu Det tycker jag Det jätte, är en jättebra, jättebra tillfälle. Det att göra tycker jag nu. definitivt Jag har inte hunnit själv än Men min plan är ju att faktiskt ta tillfället i akt med just The New 52 i DC Universe att hoppa på lite mm. grejer. Cool. Och försöka liksom, komma in i det hela. Deadpool tänker jag ta. Det är Dimarvon. inte mer lättillgängligt än nu att hoppa på. Mm. Det här kommer ju ske vidare här framöver. Det startade nu i oktober men kommer ju fortgå. Alltså, hur, hur många år brukar det vara mellan de här? Finns Det, någon... det måste ha ju hända någon gång förut tänker jag. Ja, fast jag tror att inte Har så Har du varit här... med om det flera gånger under min alltså, tid? Nej, alltså inte så här omfattande <laughs> så, skulle jag vilja påstå. Nej, är det inte, så inte så i Marvel-universumet. Ja, jag vet att historiskt så finns det nog mer sådana tillfällen i DC-universumet med Crisis on Infinite Earth som är på 80-talet tror jag och som någonstans återreflekterades igen i någon... Infinite Crisis hette det nu här, för några år sedan och så vidare... Där de liksom totalt skakar om och har sig och sådär. Men i Marvels fall så har det väl inte hänt på så här massiv skala, vill jag påstå. Det var på tiden, var det ja. ja! Vi ska snart komma till filmerna, vi har lite serie kvar. Men jag såg bara en tweet just nu från IGN. att True Bloods Alexander Skarsgård may play Tarzan opposite Samuel L. Jackson in movie from Deathly Hollows director. Det var sån en titel som man ska se var... väl ska... ah. spela gorilla då. Nej, Jane ska kan lira. Inga Jane, faror, yeah. om. I'm Jane motherfucker. Min <laughs> eyepatch. Father, det will damn to me. Men jag tänker på Nick Fury. Tass... Do you want me to wear that? Som blir som det ska ut. Det borde ju skitcoolt ju. Jag gillar ja, ja, absolut. Ja, oh, shit. Ja. Behövs det verkligen en ja jag ska jag? Jag ska, hoppa, jag ska hoppa in i Batman. Ja, berätta om uh, den här... Uh, vad heter den? Earth, Batman Earth One. Earth One ja. alltså DC har ju delat upp sina karaktärer bara för att liksom inte rubba då originalberättelserna. Så har de gjort då Earth One och Earth Two till och med, då med för sina karaktärer för att kunna ändra historierna men inte röra om allt för mycket. Ja, och det är det jag har fattat. Det är som att i deras stora sådana här grejer så har de ibland liksom tagit det bästa från olika sådana där Earth... Aktiga grejer och kombinera ihop dem Och strömlinjeformat titt som tätt mm. Och, och jag menar, jag, har, jag gillar ju Batman just av den anledningen Att Bruce Wayne är en vanlig person med väldigt mycket pengar Alltså han har inga superkrafter Det är ju det som, som jag gillar med Batman Därför blir jag lite allergisk när så här, Superman kommer in och hjälper Batman Det är så, nej men nej, kom inte med din kryptonitarsle man i den tråkigaste superhjälten Ja men han har Alla kategorier Ja, han har en svaghet Det är så här, vad ska vi göra den här veckan? Jo, om vi gör en serie Och så får han en tårta med kryptonit! Det är så här, de finns nej, äh, usch Nej, äh, jag tycker att det är tråkigt uh, Fuldräkt har han också, men det är ja, fast fast De är den, den, den lite grann om, ja. Det är ju mer än den typ t-shirt och jeans nu med, Fast med sitt S från framsidan Men i alla fall, Batman Earth One då Är det första i, i en på, ny påbörjad serie Den släpptes i juli i år Om jag inte missar mig Och jag har precis läst klart nu, jag köpte den ganska nyligen Eh, och skillnaden är att Alfred, som då normalt är Bruce Waynes eh, bekänt, eller butler Han är ex-militär och ansvarig för säkerheten på Wayne Manor När Thomas Wayne och Martha Wayne, när Thomas Wayne försöker bli borgmästare i, i Gotham City eh, Sen utspelar sig ganska likt som vanligt, de går på bio och, spoiler, men de dör <laughs> Bruce Wayne blir skadad men... för livet Förlåt, jag jag det skit. Men! det har skrivit! du sa att den där också? <laughs> Bra gjort. <laughs> eh, Jim Gordon, eller James Gordon, är sig själv. Eh, han har ingen, när den här börjar har han ingen relation till Batman nu Han är ju polischefen. Då, i, eh, har han en dotter som blir Batgirl? Han har Barbara, eh, Barbara Gordon som ah, dotter. Hon kommer vara med på något vänster ja, Hon, ja, hon, hon har sjukvård. börjat se upp till, i, till Batman lite grann, Man, men jag ska inte säga allt för mycket om det. Men hon är inte rullstolsburen i alla fall i, i den här. Kanske hon blir. Det vet man inte. Hon var till först väl eh, well, sen blev hon, fick hon, hon blev skjuten i ja, ryggen ja, de blev skjuten i ryggen först och sen, Nej, ja, det du har rätt. Som mm. blev ju en Oracle sen Det Är liksom, så hon heter ja. Ja. Mm. Uh, om du spelat Arkham Asylum eller Arkham ja, men, men det finns väl det, spelar, det är så här, serier tror jag ja. som tar upp det där. Ja, det är också mm. det, det här tal ignorerade de i filmen. Joel Schumachers. Vad sa du? Alltså, ja då var hemme. det ju det här, då var ju Batgirl Alicia Silverstone hon mm. var ju Alfreds typ niece ja just det, just det, just det. Fuck så det. Up. Kan ska vi glömma den filmen är fruktans ja fruktansvärd ja, bra Jag uh, allt efter Tim Burton är väl uh, uh, så vi stryker vi bara att steka över uh, och sen hoppar vi in i Nolan uh, någonstans där ja någonstans mm. <laughs> uh, Oswald Cobblepot är uh, the Penguin ja, the Penguin, penguin. <laughs> han är borgmästare i Gotham uh, när den här startar och uh, Jonathan Crane har ett sjukhus och är läkare. Han är ju känd Scarecrow. som Scarecrow. Ja. Uh, Jessica Dent, Harvey Dents tvillingssyster, är politisk motståndare till Cobblepot. Och uh, nu ska vi se vad han, uh, Harvey Bullock, uh, kollega till Jim Gordon i serien. Han är en före detta typ efterlyst programledare som kommer att bli en han sitter asså han sitter jag Åro. Vet ja. han om det här? Jag kan fråga honom. Han, han sitter ju mitt emot mig på. Han vill ta en like när så här Batman 2.0 alltså. Ja, han, han är i alla fall en för detta, ja, typ TV-programledare som är polis också, men så bedrar han sig till Gotham City. Han säger för att äh, men jag vill göra skillnad. Men är jag mer Hasse än Leif G.V. Fast om Hasse hade jättemycket sagt du vet, styla sin frisyr och vara lite, du vet, i 35 års åldern och var väldigt mån om Men är det någon som, sen... ja jag tänker mer på den här snubben Som har det här t-programmet Cheaters Som går på någon så här oh. kanal Han som eh, jagar rätt på, ja, det... på Personer som är otrogna mot sina Partner ja. och gör så här sliske tv kring det Det är inte för att såhär de ska hjälpa paret Som återbara här... går igenom en kris Konfronterar de, ska, dem. Precis, de ska exploatera ja. på att de mår dåligt Båda två, det är såhär riktigt mer ja, lite, ja, lite, lite mer ja, ja, lite okay. Fast ändå så här, du vet lite mer polerad och vill ha lite... Ja men det handlar om Lite Troy McClure också så, han... My mycket yta, inte så mycket innehåll Ja, ja, ja precis Så han är med, han är med och En väldigt annorlunda karaktär då. Så att, Som ni märker så är ju universumet Väldigt annorlunda sådär. Och det hela utspelar sig Först med att man får se då varför Bruce Wayne valde att bli Batman Och lite hans relation till Alfred den är väldigt annorlunda som Alfred är gammal redan Han är väl i, i liksom 55-årsåldern Man blir han mer än farasgestalt Ja lite mer Myck, så och, alltså, och dessutom tränar han Bruce Wayne eftersom ja. han är ex-militär och det, det är typ SAS och sådär så är det han som tränar honom och säger åt honom att Nej, men, eh, liksom, du behöver göra det här och det här och kunna det här och han är ganska hård mot honom. Det finns en scen där Alfred säger du är inte fan inte redo för det här och Bruce Wayne säger jo det är visst och så börjar de bråka och då går han ändå på käpp Alfred och har liksom gammal krigsskada. Men de börjar slåss och de pucklar på varandra ordentligt. Och sen så till slut så stå, står Alfred som vinnande över Bruce och säger så här. Nej, du är fortfarande liksom för snäll för att klara av det här uppdraget. Du har liksom, du har för mycket hjärta. Och då sparkar Bruce Wayne undan kryckan på honom så att han faller hårt i golvet. Och så går han bara därifrån och tänker Alfred. Nej, han kanske är det Tough love. Man. Hur kommer fladdig in i det här? Uh, det är väl i princip Joklart. samma... Nej, jag, de, de, de beskriver det i serien. Ah. Absolut, och klargör allting sånt där. Eh, lite annorlunda, mot. Eh, men inte mycket. Det, det är låter roligt. Alltså, ja. Man får en ny, alltså, bara en ny take på hur det, hur det kunde se ut. Ja, absolut. Mm. Och det, det hela går ut på att, att den här gången då att Barbara Gordon blir kidnappad av en seriemördare. Och det visar sig att när seriemördaren har... Då connections och blir kanske avlönad någonstans i borgmästaren. Ligger på hans payroll. Och men det är, det är det. den här klassiska seriemördaren från Batman? Nej, det är det han, faktiskt Den här ny. som ristar in varje Calendar Man. Nej, det är inte han. Ja. Det här är en helt ny. Uh, och det, det, uh, så att det känns också fräscht. Nej, men det är en annorlunda take på det. det är, jag tycker att det är underhållande läsning. Jag tycker att den, det är så här, den, den höll mig ändå rätt fast. Men... Den saknar en liten edge som jag har lärt mig att, att uppskatta med batman serien. Om jag jämför med The Dark Knight i The New 52. Så den första panelen som jag såg, jag tror jag visade er två den när jag var hemma, när vi var hemma hos Tove och pratade inför från Nick Nathaniel. Så visade jag den här mörka bilden på Jonathan Crane. De berättade historien om Jonathan Crane, hur han blev instängd i en källa av sin pappa. Bara för att pappan ville ta hans red, svett som han svettades efter att ha blivit rädd för att skapa då det som blev Fear Toxin sen. Uh, och den här bilden, den är så grafisk, han sitter där ensam i källaren och det är en massa liksom, dockor med avhuggna huvuden, det är sklätt det är lik som hänger i den här källaren som verkligen får det uh, skrämma honom ordentligt. Och det är en sån obehaglig bild. Och den, den råheten det mörkret som jag har lärt att uppskatta i The Dark Knight och uh, ja det är väl främst The Dark Knight och kanske då action- eller vad säger detektiv Detective Comics också Den når inte, den är mörk den här serien också Det finns verkligen sådana här delar som är obehagliga Men de visar inte, de är inte riktigt lika grafiska De antyder och vill väl låta fantasin leka mer Men jag hade uppskattat lite vassare Det kanske kommer, jag vet inte men, men jag gillar det underhållande Förlåt, men huvudingrediensen var alltså Barn som är väldigt rätt inlåst i en källare, svett Ja, i Fear Toxin, ja Okej okay. <laughs> Jag vill bara dubbelkolla. De kunde inte kommit på något bättre där. Svett, verkligen. Svett. Ja, men ja, alltså. ju, Du utsöndrar väl förmodligen... Ja, det är någon hormon. Hormoner ja, eller... Skräckendorfiner ja, om de slaga det. Ja, det så så slag. jag vet vänta. Vet jag tänkte inte gå i där. Ja, jag har lite skrat, skrat, skrat. roller under armarna. Ja. Så. <laughs> ja, så att jag gillar det. Men som sagt, det saknas en liten... En liten edge på det. Och, och, visst, det var underhållande. Men vi men, får se om jag går vidare med det. Det är lite sådär tveksamt, men... Jag gillar den, det är värt att kika det finns ju, den finns ju tyvärr inte De har inte släppt den digitalt Så jag var tvungen att köpa den yes. analogt Det var märkligt För jag tror det... att DCs paroll var verkligen ja. att ligga i framkant Men nej, de har inte släppt den i sin Det kan jag lägga till till det där, Marvel Now vi snackade om De kommer också verkligen liksom gå i bräschen För just det här digitala eh, Och jag och och köper så. ju mina Det är ju en skillnad på dig och mig Du köper ju allting, du vill ha det puff, i handen Jajamän. Och jag kör gärna i Ipaden Så jag kan lukta på dem Yeah. Sådär, ja. kan jag ska spara mer än gärna lite miljö ja, från dig. och lite utrymme i hemmet. Ja, ja det är så. du? träd mer eller mindre, vad fan? Mm. Eh, det om det. Jag, jag vet att du vill prata Hellblazer. Ja, Hellblazer är ju en serietidning som alltså från början så handlar det om en, en karaktär som heter John Constantine, skapad av Alan Moore, alltså mannen bakom serierna jag tar de som folk kanske känner till Watchmen, som det gjordes film på Vi får vendetta From Hell och så vidare och så vidare. League of Extraordinary Gentlemen Inte jättebra filmatisering där du, det, vadå, <laughs> vad heter det nu? Det den som Connery tog istället för Sagan och Ring Ja, ja jävla, det den snack om att bätta på VLS ja, det, det. <laughs> <laughs> det finns Oj, det jaj, på Netflix om man vill se Denna totala kraschlandning till film Det finns väldigt mycket dåligt på Netflix det är, Jag tror att det är, så, här, det borde vara taglinen Netflix, där du ser all skit <laughs> Vi ska vi försöka ta och bita av när, när HBO Nordic lanseras ska vi försöka titta på nästan alla de här tjänsterna och se vad vi vad får ut utav det och vad som är bättre. Fortfarande här. Ja, ja förlåt Jag är fortfarande glad att det inte blir liksom Sean Connery som Gandalf. Det blir jävla fack. Jo, Charles Mars. Jag tror jag hade kunnat. Jag hade ja, nog kunnat köpa det. Det är svårt att tänka bort. Äh, det är det, han, han, han. Han gör det ju så fruktansvärt ja. bra så att nu blir det väldigt viktigt, Men jag hade nog kunnat. Varför inte? Tom Selleck skulle ju ha spelat uh, Indiana, Indiana Jones. Jones ja. <laughs> <laughs> det finns ju fantastiska så här, outtakes från, från det när han provspelar uh -huh. vissa scener. Om du köper någon specialet gåva av Indiana Jones-filmerna. Ja. Väldigt roligt att se. Det... Har en små shorts? Ah, alltid du Men mustaschen det där. Ja. Det var nog ja. ungefär samtidigt som Magnum mm. P.I. Va? Ja, roligt. Ja. Jo, uh, uh, Alan Moore skapade Konstantin, John Konstantin han dök upp uh, 1988 tror jag i Swamp Thing, en DC-serie och till en början så uh, publicerades det under DC-etiketten men så småningom under etiketten Vertigo, som är liksom en underetikett till DC Comics där man är lite mer mature, lite mera vuxen lite mer kräddig Ja, det, det, det, det är lite mer bröst jag säga. Det är, det är nog lite mer ja, våld och lite mer naket, och okay. lite mer vuxna teman i det hela i alla fall. För att vi ska säga: Det den här Konstantin, det är alltså samma Konstantin som vi gjorde film på Mekiano Reeves. Ja, men där hade de saknam. Ja, ja, Peter Stormare är det. var det ja, ja. ja. Uh, Men. Uh som han faktiskt ut. är jävligt bra tycker jag Stormer. Mm. Jag, jag tycker att han ja. funkar skitbra. Ja. Den filmen skiljer sig just väldigt det. mycket från originalmaterialet, men jag tyckte filmen var jävligt bra framförallt visuellt jävligt snygg mm. och, Ja det, och, det är inte. Ja, Tilda Swinton som Gabriel också. Den ja. ja. är väldigt androgyn ja. uh, utseende. Passar just skitbra. Just det. det är rätt coola scener när han åker ner i helvetet och sånt där också. Mm. Det, är, det är rätt balt gjort. Jag vet att det har varit mycket ramaskrig Som Alan Moore är ju britt Han är ju engelsman och det är John Constantine också Och dessutom blond Så att det har varit väldigt mycket tjafs om att Det är som en ersatt med en mörkhårig amerikan liksom. I Hur som helst kung Så har ju serien hållit på sedan 1988 Många andra kreatörer Har sedan satt sina avtryck På karaktären Jag tror till och med att Neil Gaiman har gjort lite grejer Och även en kille som heter Garth Ennis jag gjorde även en serie som heter Preacher. Ja, men lite vuxnare och lite mera äh, våldsam. Men universumet är sig likt. Han är någon form av så här... Jag vet inte riktigt vad han är. Demon han, han, en, ja. han är ju en okult antihjälte med ja, magiska är... krafter. Liksom, okay, han har magiska är... krafter ja, så han. Så han, han, han behärskar någon form av... Alltså, han, är, för i filmen får man känsla om att så här, han, han, han är inte liksom... Maget på det sättet, men han, så här, han kan tricken. Ja. För att, ja. ja, men lite så tror jag också. Men lite som Supernatural, ungefär. Alltså, mm. de är ju inte. Nu har ju den ena lite kraft där, men ja. de är Jag har inte läst så mycket Hellblazer själv. Jag har läst kanske lite grann uh, av de första serierna. Men den har hållit på sedan uh, januari 1988 i alla fall och börjar närma sig nummer 300. Och sen kommer den nu att läggas ner serien. Get Men det intressanta är att strax därefter så kommer en ny serie att sätta igång som heter Konstantin och handlar om John Konstantin men den kommer att vara förlagd till The New 52-universumet ah, så rent tekniskt ihop det där. så kommer John Konstantin att leva i samma värld som Superman och Batman kan åka till Gotham och träffa honom. Det har gett väldigt mycket negativ liksom, eh, utfall så, bland nej men faktiskt inte alltså, bara bland fanbase utan även bland kreatörer som tycker att det är en era som går i graven och att det är tråkigt och så där. Men här handlar det väl förmodligen också om att eh, tillgängliggöra karaktären för en bredare massa. Så nu kan vi alltså se tekniskt sett en serietidning med Batmans Stålmannen och Konstantin. Liksom De kommer samtidigt. att vistas i samma universum. <laughs> alla i alla fall. hänger i gott här och jaga joken. Men det är väldigt intressant också med tanke på Alltså mina tankar kring det här är att det, alltså med tanke på hur framgångsrikt Marvel har gjort sina filmuniversum alltså kopplat ihop allting med liksom Avengers och de separata filmerna om Captain America och Thor och Iron Man och sådär. Och man vet någonstans, det har snackats mycket om att DC också vill göra det. På lång sikt så vill de nu så småningom liksom kunna också göra en typ Justice League of America-film. Och Justice League där ingår ju till exempel Green Lantern och Superman och Batman och Wonder Woman och alla möjliga och sådär. Men ryktas även om att Gelmo del Toro vill bita tag i någon slags oh. alltså Justice League, alltså en, en mystik variant av det. Men lite mer så övernaturliga DC-karaktärer. Och där skulle väl förmodligen Konstantin ingå tillsammans med vissa andra. Hmm. Så det här kanske är ett steg på vägen till det Att liksom försöka samla ihop sina Olika resurser till samma universum Och sen försöka att fortsätta Vidare franchise-utvecklare Till ja men, filmduk och, och tv-serier Och allt vad det nu kan vara Det enda jag har svårt för det här är på något sätt så här att Det, som, eller det som, som Marvel gör är att jag kan på något sätt Köpa alla de här Superhjältarna i samma värld Jag har bara så sjukt svårt då så här Att se konstant till nu Och så Batman och Stålman På något sätt agera i samma universum För att de två känns Batman och och Constantine känns väldigt mörka medan så här Stålmannen känns alltså det känns väldigt så här high school och alltid glatt och fint och han flyger runt och så här han får sig och alltså förstår du vad jag menar det, ja. det känns väldigt det känns som att de, olika, det är, de har så olika de ja, har en helt annan ton i ja. hur Stålmannen har berättats så att när det här liksom om de i så fall tossas ihop så bara jag kommer att ha väldigt svårt att ta det på allvar de känns så, så Du satte ner fingret på långt isär. Mm. Du satte nog fingret på varför jag tycker att det känns så jävla udda. Alltså just det här med, med Justice League och, och Batman och Stålman. Du satte nog huvudet på fucking jävla spiken där. Det är just det. Ja, de kommer nog få svårt att göra ja. det. För att det har, alltså om nu Marvel har ju, verkar ju mer ha jobbat för att allt det här ska på något sätt ha någon synergi ihop. Medan så här, jag, fas, jag får inte Stålmanen och Batman och liksom men får inte nej. dem att gå ihop på något. Det, det känns så avläxet Det har ju gjorts väldigt mycket i serien ja. med Justice League of America. där är ju det här teamet mm. där de samverkar och, och, och ibland stoppar ihop sina Men det, det kan ju ha mycket att göra med här, om du tittar på filmerna som är av dels de gamla med, med, med vad heter han nu Christopher, Christopher Reeve. Reeve jag höll på så säga Ken Reeves först men det var <laughs> <Christopher> <laughs> Reeve och, och även möjligen den här nya stålmanen filmen som också Sanders Superman ja, var den var det skitdålig men ändå som var hyfsat ljus alltså ändå man jämför med de här med Dark Knight-serien nu. Och, mm. och, och, ja, alltså det, ja, vi får väldigt... väl se vad det tar vägen med den här nya som Zack Snyder gör. Eller helt, man, man of Steel. Man uh -huh. of Steel ja, med den Henry ser... Cavill som Superman. Och där väl Christopher Nolan är inblandad också. Som någon slags producer. Ja, just ja, det. Är han. Den ser de, ja, alltså, vad kommer de att göra? Kommer, alltså, jag, jag ser två scenarion framför mig. Antingen så måste man ljusa upp Batman från den mörka Nolan-versionen. Vilket ju verkar dumt med tanke på ja. vilket fantastisk filmserie det där var. Ja. Eller så måste man där. mörka ner Superman. Ja. För att få dem att, att hamna någonstans De samma någonstans. dark and lite. gritty. Mm. Ja. Så ja. det låter väl mer som att stormannen blir mer Mörk. Ja, jag tror det också eller upprädare. mera somber på något sätt. Ja, för att han, han känns ju som en så här, just hur hela stålmannen har blivit stålmannen just det här så att han har han är uppvuxen i något så här riktiga så här alltså det, det så här, Ola men ja och Ola med, han är, han vill ju vara den här så här, American hero och han har sunda sunda värderingar från sina föräldrar och i hela den här biten med att så här å, lite som i spindelbanden han har fått höra det här med dina otroliga krafter mm. så liksom har du ett väldigt stort ansvar när han egentligen bara så här ville vara den här som var duktig på fotboll och ligga med den här snygga bruden och, och eh medan Batman, liksom. Han har ju blivit den han har blivit på grund av en jävla tragedi. Traum, traumatisk upplevelse. Ja, det, det, det, är det, det är därför jag har så svårt att ta det Och Det blir en jävligt intressant dynamik däremellan. Det är väl det de spelar på väldigt mycket, tror jag. Ja, det var väl man det man de ville få ser i tidningen att det är så här, det är Superman är den här godtrogne Boy Scouten medan Batman är den ja, cyniska. Det... Mörk, det kanske skulle funka om de liksom. gör en sån grej För det hade jag ju lite svårt med då i Avengers-filmen Där det på något sätt skulle vara motsättningar Men när man ändå kände att lite såhär, vad fan Jag vet inte riktigt, är de verkligen sura på varandra på riktigt? Nej men det finns, det mm. behöver mm. aldrig finnas Så mycket anledning till att två superhjältar Ska slåss lite, det, så är det alltid när det är team-up Det räcker är team med någon brud det är nej, nej, nej, nej men är det, det räcker med ett litet skönt missförstånd i början I varje team-up, så slåss de lite Så bara, nej jaha det är skurken där borta Och så, ja. så, De är så himla Ja det är ju det, <laughs> det är, det. Det är det. Nej men jag ja, tyckte det, det är en intressant en, en intressant utveckling <laughs> det är jag med, i den här trikon Nej, men Nej, med, nedläggningen, för fan. <laughs> med nedläggningen av Hellblazer som sen följs med den här uh, nystarten av Konstantin där han kommer hamna i det, jag ska nog hoppa på den. det, det vanliga DC-universumet mm. helt enkelt jag ska försöka hoppa på den tror jag och, och så kan vi se om, vad vi, om vi kan uttala oss efter några, några nummer när ja, vi när jag stund. ska vi ge oss in i tv-serier vi ska ju recensera Skyfall men tv-seriedelen först vilka är inne ser har sett någonting av Walking Dead jag har bara sett första säsongen. Det jag har så svårt för att ni så här som sitter och hyllar där serien. Men jag har inte spelat spelet. Den första episoden. Skit i det! Spela de andra episoderna nu. 50 kommer här snart. Fantastiskt! Ett tror att årets bästa spel. Jag förstår inte vad ni håller på med. Skit i serien. Den är dålig. Vi läser ju och tittar på. Men är den så bra TV-serien Jag tror att det här fyra avsnittet tycker jag var jättebra. om man nu. Det är det vi ska göra. Vi ska inte spoila Walking ja, Dead-säsong tre. Någonting överhuvudtaget. Jag, har sett allt. jag såg det senaste avsnittet igår. Men vi är väl ungefär hälften inne i säsongen. Och, och kan väl, men är det är väl sju och åtta avsnitt i den här också? Nej, jag vet inte hur det många det många. Ja, Det blir nog det är tolv. Är och det var nog sjätte, sjätte avsnittet som gick här nu Ja, okay. Så att det är halv, halva inne. <laughs> halva inne. <laughs> och då går det att och, i alla fall, ge, återge vad vi... Ja, alltså i stora drag tycker jag att eh, om man kunde klandra förra säsongen och andra säsongen för att vara lite seg bitvis eh, utan att gå in på den överhuvudtaget heller för folk som inte har sett den, så höjdes ju tempot radikalt emot slutet av den, alltså till sista avsnittet på mm. säsong två, och det vart ju en fet cliffhanger också, mm. eh, så har man ju hållit det tempot konstant tycker jag genom hela säsong tre så här långt. Det är mm. nästan så att jag ser ett avsnitt och bara, jag pallar inte mer. Nej. Det, var... det hände för mycket alltså, Men alltså, missförstå mig rätt Jag tycker det är awesome Och den har dessutom Med många, många storybeats Närmat sig serietidnings ja. Originalupplagen För att fr från början så var det liksom ja, De var lite grann sina olika Entiteter ja. eh, Det fanns likheter, det var baserat på Men det var väldigt mycket som tv-serien gjorde Som var unikt för den Till exempel det stora misstaget med säsong ett Var ju att de förklarade i princip var det här zombiesjukan kommer ifrån. Ja, som är totalt ointressant egentligen. Ja, och det, det är inte det serien handlar om. Nej, och serietidningen är inne på nummer 103 var det senaste jag läste tror jag, eller 104 och man vet fortfarande inte vad det beror på för det är liksom, nej. ingen bryr sig nej, om men att det är, inte det är den sociala liksom, kommentaren och, och se hur samhället strukturerar ja, och framförallt sig. hur så här så spelet har varit väldigt duktigt på hur mycket man utav sin mänsklighet man är på något sätt villig att ja. överge för att rädda sitt eget skinn ja. i den här skinnande apokalypsen. Ja. Precis. Så att, så att, det är dramat mellan människor som är mer intressant. Säsong ett var, nu när man har sett så mycket som vi har gjort av trean, är ju säsong ett absolut en, en av de sämre. Tvåan tempomässigt dålig, men eftersom den började röra sig mot serietidningen så gillade jag tvåan Absolut, mer. absolut. Men, men trean är faktiskt, det var som, jag satt och tittade på igår tror jag med min fru och hon satt där hon var. jag hatar den här serien men jag älskar den för att hon, hon sitter och är och illa till mods hela tiden. Hon bara, Jag känner mig inte lugn en sekund. För det känns som att det händer någonting ja. hela jävla tiden. Ja. Och det, det är mycket mer går, tycker jag. Det, är det är mer går, och det är många detaljer som jag vet från serien. Och så bara, ja men de plockade upp den grejen från serietidningen och, och den kommer nu i tv-serien. Men det verkar som att de har låtit den där grejen vara. Men chi ja. fick jag, för nu alltså i senaste avsnittet så tillkom det nya twister. Ja. hämtade rakt upp och ner- från tv-serien, eller från mm. serietidningen- som jag trodde att de skulle lämna där hem. Mm. Liksom, för att, jag bara, ah, men så långt kommer de ändå inte gå. Mm. Men varje grej som jag tänkte- så här, ah, ja, de gjorde den grejen, men de skiter nog i den. Nej, då dök den upp. Ja. Och på så sätt så- um, någonting som kanske är lite negativt- det är ju att serietidningen och tv-serien- närmar sig varandra storymässigt så mycket- så att ja, jag vet ju redan- svaret på många lösa trådar- ja. Fast man vet ju aldrig, de kan ju fortfarande kasta curveballs. För det är vissa saker fortfarande, då jag tänker på en specifik grej. Som vi kan ta off sen, <laughs> eh, Som skiljer sig radikalt Från ja, det, serietidningen det, det Så ju... att det finns väl fortfarande det där som kanske får mig Som redan har läst serietidningen att fortfarande kunna överraskas ja. Förhoppningsvis Och det är ju faktiskt så att det finns ju fortfarande karaktärer i tv-serien också Som inte finns överhuvudtaget i Nej. serietidningen Ja men det kan vi ju säga att eh, brödna, vad heter Merle, Merle Daryl de, de är, är unika för äh, Billy ja. Ja. De är redneck-killarna De, där de där är ju unika jag, för tv-serien de... tv Ja som Precis sak, som, som, och, och t är också det Och fantastiska karaktärer också tycker jag De två, är Merle och Daryl ja. ah, men absolut ja. Jag gillar vart säsong tre verkar vara på väg ja. I alla fall jag är väl kontentan jag har fått mycket positiv kritik från media också ja. Däremot så håller jag med, jag blir lite chockad över att de går och går ner sig mer. Ja, men det, var så här, det är sådana här grejer som det, det är så här, när du minst anar det, det var väl något tillfälle då, inte en jättespoiler, men då, de slogs mot zombies som hade hjälmar på sig eh, av flera anledningar, eh, men... men, men och det var liksom inget märkligt med det egentligen. Och det var ett hade blivit i zombies när de spelade hockey. Var ja, skickor. precis. Och Los Angeles <laughs> Kings som kom de var ständiga. Nej, men de hade hjälmar på sig. Och det var väl ingen stor jättegrej med det. Men så vid ett tillfälle så slår ner en zombie med hjälm. Som landar på rygg. Och då ska de, tänker de att vi kan ju använda hjälmen Och så drar de av hjälmen Och då förföljer liksom all hud med i hjälmen Så det enda som är kvar är så här, Ett kranium och ögon som bara Åh! Och det så här, äh. man var inte beredd på att är Det, det är, är väldigt mycket mer liksom. zombies i det För att det är ju en stor del i första säsongen Är det ju i mitten där Där man knappt ser en, ja. på fler, en zombie på flera avsnitt Och det var väl i, i säsong, efter, säsong det två var, var absolut inte mycket mm. zombies Om såhär lite trailer-trash-folk mm. Ute vid något så här, vattenfyllt stenbrott Och mm. de har lite problem, hej och mm. Kvinnorna och och ja. och sig. De är slagna av sina män ja. och tvättar och lagar deras mat. Dessutom för ska att, att spajsa till det också och ge lite variation så utan att spoila också så har man ju två separata storylines. Man får följa två stycken olika händelseförlopp på två olika platser mm. nu i säsong tre. Vilket ger en ganska skön omväxling att de liksom interkattar mellan dem. Så mm. att detta får man följa vad som händer där och sen hoppar man dit vad händer där och det är ju också lite skönt tempo liksom. ja. Så då händer det hela tiden någonting. Så positivt. Väldigt positiv. Ja. Ska vi beta, det som Jonas inte var så där jättemötygande <laughs> om när jag försökte visa intro här. För det. <laughs> Teenage Mutant Ninja Turtles. Nya, ja. Nickelodeons nya version av det. Jag kan ju tillägga det att jag vet ju fortfarande inte om det backas upp eller sådana löften. Men tydligen kanske den här fredan så har jag gett en intervju till Aftonbladet och deras nöjesbilaga om Turtles. Jag vet, som sagt, man vet ju aldrig de bara, er, er, Betyder det här nu att du är Alltså indirekt blev Sveriges Största Turtles-expert Nej för att de tog kontakt med dig Nej för att jag, vad jag uppfattade så var det flera Utav ra gamla Radio Och nördigt-lyssnare som också Det var två stycken som också hade blivit kontaktade Och gett intervjuer Men var Om jag, Turtles specifikt om eller? Turtles specifikt för att de har bloggat Eller någonting om det, för de, skri, de skulle skriva en artikel Om Turtles, Nickelodeons Turtles Michael Bay's Turtles och så Uh, men jag vet inte om jag är den enda som har fått svar med såhär, åh oh, det här blir bra skicka bilder så att vi kan ha i tidningen alltså å, bra, men... PR, ja, bra PR Hedlund, bra PR jag jobba, jobba nördigt ja. jag sa, och, det, och det, mitt krav var, jag är, går med på det om ni skriver att jag är från nördigt det där, det där, hårda bud. Ja, det är jag satt det ner i foten. Ja. Äh, jag vet ju fortfarande inte, man vet ju tidning i tidningsvärlden funkar. Nej, äh, det blev ingenting, så att, det kanske dyker Det var upp dåligt det här, det var någon som skrev någon, någon <laughs> annan artikel om en klämning eller något. Så ja, ja, ja precis. <laughs> bara, så. Ja, det blev bättre. Eller så här, typ, vad heter hon, Maja Ivarssons trosor fick såhär dubbeluppslag. Ja, just det. Där, det. är ju tydligen en stor grej nu. <laughs> Tove, Turtles, eh, vad är de för dig? <laughs> så, så mycket bättre. Ja. Blir alltså, alltså, eller, har du mm. någon form av passion för det? Nej, jag hade ju inte trean när jag var liten. Det var ju på som ja. visade var borde vi för hippi hem? Jag hade skogs TV. Och så vi kottar. Lättar ut. Lättar ut. Men så är det bara. Ja, jag vill förstå. Pusslet. Toppenslifs pussel börjar upp för mig här nu. Såg fem myror typ Mamma, mamma jag tycker väl. Ja, det var jättebra. Men du fick inte leva med kottar och kottar och tappetare utan. Polandet. Om turtles hade bott i tunnelbanan på Westminster Square och haft brittisk dialekt. Då hade du velat ha spin ah, den spin-offen, Turtles London. Ja, <laughs> eh, i April O'Neil <laughs> <laughs> För Channel 1 News. <laughs> BBC One. BBC one. <laughs> ja, i alla fall. Nickelodeons nya Turtles. Den har ju funnits som tecknad serie och eh, animerade eh, liksom filmer och allt möjligt också. Sådär. Men det här är ju senaste inkarnationen. En reboot. En reboot, ja. Absolut, och de har ändrat lite grann De har ändrat lite grann De, är, de har tre tår pam och salt har haft två tår Fotsoldater, eh. finns de med? Ja, det, det borde vi de det, det finns de med ja. Fotsoldiers, ja. Det kan Och jag, Shredder så och Krang Shredder är med, Krang är med Men de har gjort lite annorlunda saker Till exempel är, är, är Krang inte en varelse Utan det är flera eh, utomjordiska varelser Det är små, små alienhjärnor med tentakler Och vem gör rösten? Ja, för de sitter ju i människor liknande ah, alltså robotar. Väldigt, ah. ja, det här är fler bra ja. ja. Krang är bara en liten hjärna. Ja. Så sitter han i en så här... De styr ju men alltså, det låter som Daleks. Ja. Alltså i Doctor Who. Ja, där det är det ju typ ett litet slemmonster som styr... Det kanske kan vara något för dig ja. med turtles ja. i alla fall. så Gillar du hjärnor i magar så... Jag var ju så i original, som alltså man säger då, den tecknade serien. Eh, den, eller, ja, den tecknade serien från, då, vad blir det, 90-talet då? Tecknade Turtles ja, TV-serien. Eh, däremot i originalserien, jag har gått tillbaka till den här originalserietidningen från Kevin Eastman och Peter Laird. från Innan de blev Teenage Mutant Hero Turtles. det var bara i Europa. Ja, för det var, ja, var ja. lite våldsamt. Eh, men, men då när de fortfarande var då en parodi först och främst på, på superhjälte-tidningar samtidigt som de var mycket mörkare och och, och våldsammare. Men har de kvar mm. den här stora vita bollen de åker runt i? Teknodromen. Nej, den, den har inte dykt den upp Den är upp ja. Damn. Men i alla, i alla fall, i, i originalserien, där är Krang flera olika varelser också. Så att de, den nya Nickelodeon-serien har lånat väldigt mycket av... av um, det bästa den, från de olika in, från, Om man säger då att Hamato Yoshi, som var ju i den, de otecknade filmerna, var ju Hamato Yoshi en, en, en mästare som hade en husdjursrotta- som kom i kontakt med det här- mutagen, oozet. Uz. Och blev splinter. Men i den tecknade serien- så var Hamato Yoshi- i kontakt med en råtta och med oset, och blev splinter. Så, att det blir så, här, det så Splinter är en människa från början som blev muterad rot. till en stor råtta istället för en råtta alltså som har muterad ja. till en annan? Okej, okay, ja, ja, Men det är mm. det för de jagar ju, För jagar ju det här oset för att kunna göra honom mänsklig. Ja. Med risken för att de själva då kommer att förvandlas tillbaka till sköldpaddor. Det är ju hela ja. dramaturgin egentligen. Mm. Ja. Men, men och eh, så här är han. Eh, här var han, Hamato Yoshi från början i den tecknade serien eller den nya animerade serien eh, hans stora kärlek blev dessutom mördad utav Orokosaki Shredder. Shredder, Shredder. Shredder. Eh, så att är, de har tagit den mörka delen och den här med flera olika cranks och sen eh, bakat in det lite med turtles äter pizza igen, de skriker inte Kom har, nej, utan de säger en. om Buyakasha! Är den <laughs> alltså, ja, för Det är ju mycket <laughs> Ja, Det är ordet som gäller för 2000-talet ja. ja, Tack och lov så går de inte omkring och säger tjämär <laughs> mm. <laughs> Men eh, tillbaka till krängarna För att eh, vi sa, du var på väg att säga det. Ja. Rösten till de här krängrobotarna Görs av Nolan North Såklart. Ja. Andra intressanta röstskådisar Framförallt på Leonardo Han med blått det var en jättekontrovers först. Eftersom skådespelaren eh, är mest känd för att han har stoppat sin pen i sin Pi på Vita Duken. Jason Biggs från Amerika. Det är väl egentligen det enda han är känd för. Ja, dem. precis. Mm. Så att folk ja, gissar att det var, var klumpigt. Trumpa på. Trumpa ja, på. Kuken, stoppen kan man Förlåt. <laughs> Explicit, han, är, de... han är för alltid The Pie Guy. Ja. <laughs> det är han, han och sången i, i, vad heter de? Warrant. Ja, ah, just det. Ja. She's, She's my, my cherry pie. pie. Ja, ja. I alla fall. Eh, Jason Biggs ja, gör precis. rösten till Leonardo och gör ett jättebra jobb. Absolut. Eh. Och Sean Astin, alltså alla svårare, Samwise Gamgee gör rösten till Raphael. Mm. Mm. Det, och han gör, jag hörde faktiskt inte att det var han först. Jag blev. Jag bara... Jaha. Rafael är ju karaktären som är... Han är... Rätta mig om jag har fel, men det är han som är lite putslustig och bara... Nej, det är Nej, Michelangelo. Det är Michelangelo. Ma Raffael ja, så är det. den arga, lite så här ja aggressiva tantrum ja. Och eh, Rob Paulson är tillbaka. Han gjorde, gjorde rösten... Han var bland annat eh, Waco Jack i maniac som någon kommer den, eller den tv-serien. Men Rob Paulson är en legend. Han var Rafael i 90-talsserien, men nu är han Donatello. Och sen så eh, kommer jag inte ihåg vad den sista heter. Craig... Ja i alla fall som gör Angelo Gör han också fenomenalt Han är känd från Ben 10 bland annat Ja men gjort mycket röstjobb så sådär Teen Titans tror jag han har gjort Han var nog någon karaktär där Men i alla fall jag tycker att på helhet så Jonas gör gesten för det här går över mitt huvud På det stora hela som turtles fan bara i introlåten så flyttar de ju med den gamla tecknade Teenage Mutant Ninja Turtles Går den nya Fast det är lite mer hiphop urban nu och designen på själva jag, jag tycker om det de har olika kroppsbyggnader den här gången. Donatello är lite gängligare med, med, och, och de är ju faktiskt 15 år allihopa eller rättare sagt så firar de i första avsnittet sen, sin 15:e mutation day. Ja just det. Alltså 15 Happy år mutation day. Lever de längre när de blir muterade? Ah, vad du ja? Vad menar du? Tänkt att så här kan det bli så 100 år. Ja, men jag år eller tänker råttor blir väl lite skitgamla. Nej, blir är han så. blir fast han är ju människa under. från början. Ja, det är precis, blir hans ålder då rott år eller blir det människa år? Det där, Aj, det där jag känner att det är ett litet logiskt hål här. För det tror jag med självpadde frånkom det om det är såna kan inte såna självpadde Det är det här du ser det logiska du? hålet i. Ja, <skrattar> inte att är det självpadde från början. Som en ninjor. Men det är det, Jag tyckte inte alls om den här, det är så här ler animerat ut fast det är animerat. Jag vet inte vad det var. Alltså jag såg ju det. Det är 3D animerat det. Ja. Ja, men det är så här, barnprograms 3D: så här, Vi hade ah, inte råd att lägga så mycket pengar på det så vi precis, blev det här. inte så jättesnyggt. Alltså, jag kan förstå vad du menar när man ser, det, men sen när man ser vissa fighting-scener och så där, så är det väldigt väl animerat. Speciellt de, de har ju en tendens att, liksom, och det gillar jag någonstans, att glänsa i, i när turtles får göra det de är bäst på. Precis innan en fight så är det ofta så att de har ju liksom pupiller i ögonen och alla olika ögonfärger. Men när det är den här slutgiltiga fighten och de jobbar som bröder, då försvinner. Pupillerna och då blir de får bara vita ögon och då, och då ninja, -ögon, ninja ögon kan vi kalla det och då är det väldigt väl animerat just när de använder sina vapen och hur de rör sig så att på det, där tycker jag att de, där känns det inte så här det, känns jag, det. Jag, jag det, inte det. tv teve spelas grafikinspirerat känns också. extremt så här 92 för mig och ja. fortfarande Alltså jag, jag har svårt att jag ja, men de har hotat... behöver ju verkligen ny törten det är det jag, ja, jag tycker faktiskt att det funkar jävligt bra just de har hotat upp det på så sätt att de har lagt in väldigt mycket anime animeinspirerade grejer som Michelangelo till exempel om han blir överraskad han säger ja jag köpte den här eller skaffat så den här Man jättestor och så lite så här. Ja lite kraftiga, så precis ja. så någon dör Och så som kommer det en... där 22x för ögonen. Ja, ja i princip så och så kommer det såhär, en sån här stor vattendropp eller svettdropp upp och såhär, jag, ja, jag fattar ja. inte riktigt är, vem är målgruppen? Ja det är ju lite, lite det jag känner också vill man vill man man vill inte ha för det var ju ett bar rent barnprogram när det här ja. startade och började gå på TV är det den målgruppen eller vill man försöka hitta över de här som gillar liksom japansk Ja, jag nu eller Vad är det man jag kan ärligt säga att jag känner Kidsen today. låter jag som att det är 200 år men spelar kod för dåligt. I Turtles. Jag tror jag vet faktiskt inte. Jag ska gå hem och forska. Jag har ju nära kontakt med nio och 11-åring. Jag kan visa Turtles för dem för att de kommer ju absolut inte ihåg original Turtles. Nej. Och den har ju Tycker ni det här ser coolt ut? What's the word jag, ska, jag ska också göra en, en undersökning <laughs> hos <laughs> flickvänens femåring <laughs> och se vad, vad han säger. Han gillar ju Ultimate Spider-Man som är en tecknad Spider-Man-serie som ah. jag också älskar. Den kan jag snacka om någon annan mm. gång. Men jag tror att han har börjat kolla på Turtles också och se vad han tycker. Ja. Men jag, för som, som gammalt fan i alla fall så känns det som att de har balanserat, de försöker nå ut. Det känns fräschare än vad de gamla... Jag har försökt titta om 90-talsserien. Den den, den, den den håller, håller inte. inte. Jag känner att någonstans så här, det här känns ungefär lika hett som att de skulle dra igång så här he himen igen. Nej. Det är på gång. Ja, men det Nej. behöver de. Nej. Eller, eller såhär, ja, i för sig Eller det... vad då? Vad hette de här andra konstiga som kom så Dino Riders eller Action Force. Eller, eller vad fan som helst som var Nej, Eller Gud ja, förbjuder att någon lite. skulle komma på idén att göra spelfilm av typ Transformers och att det skulle gå ASB och, och, och bli blockbuster. Ja, fast det var ju en film som var okej, okay. sen lyckades de i sabba det också. Men det är väl en annan historia. Vi, ska, men... vi kommer till. Ja, nästa vi ska prata om mer om Transformers. Ja. Men, mm. eh, men jag läste i alla fall att det är redan klart för en andra säsongen. Ja, 22 bra. nya avsnitt kommer upp Vad går det här spännande. på på Nickelodeon? Det värsta som kan hända Men är då varför. är ju målgruppen barn. Jo, visst är det, ju det barn. Men, men de, de har lyckats tycker jag Med ett sätt med att tillfredsställa gamla fans av serien också Den jag tycker 12-åring i dig? Ja, verkligen. Nej, jag var 10 när jag kom så är det 10 Men det blir väl en svensk version förmodligen med svenska röster som inte alls kommer. Ja, den, är, den går redan och jag och Anton Körberg han spelar Raspen i Rederiet. Right Man. Oh ja, just det. Mm. Äh, jag har Kim hört den svenska Loki. dubbningen Jag har röstat i alla Han är Sveriges <laughs> Nolan North <laughs> Så så Det var Turtles uh, Och som sagt, är det någonting du reagerar på under showen In och skriv till oss via nördigt.nu För fassen. vi vill höra vad du tycker vi, Som sagt, vi berättade i premiäravsnittet Vi gör den här showen Vi har visioner, men vi vill att du som lyssnare är med på resan Så vad fan, bolla Facebook, Twitter, nördigt.nu ja. Got... Go! Arrow Arrow, ja, är ju en ny tv-serie som börjar gå på The CW Network som tidigare bland annat var hemmet för Smallville som ju behandlade unge Clark Kent innan han suttade upp och blev Superman, alltså på den tiden då han bodde i Smallville innan han flyttade till storstaden Metropolis och så vidare. Uh, Green Arrow är ju karaktären som är en DC Comics-figur han är väl med i Justice League tror jag också, och han fanns ju som bikaraktär i gamla Smallville-serien, men nu är det en helt ny version med ny skådis och ny lår. det bygger väl på karaktärens grundlore, jag är inte jättepåläst på den, men det handlar ju om alter egot där ju då Oliver Queen heter ju killen bakom masken, och han är Ja, en playboy-miljonär Jag vet inte, känns det igen? Bruce Wayne någon? Som Var ute i, I den här serien så är det att han har varit ute på familjens Stora lyxjakt På någon världsomsegling Tillsammans med sin pappa Och den förbryter Heter det? För, för, förliser Förliser det, heter det, det. Det. Förbryter. Förbryter. Den förliser den här båten begår, och han blir stransat han På en nå, öde ö jag säger öde ö men den är kanske inte så öde Som det har verkat Han blev dödförklarad hemma i hemstaden Som heter Star City tror jag så, i är det för därmed jävlarna med. Metropolis som Star City det var Fantasin <laughs> tog slut- innan um, den ens hade börjat. Men, men i tv-serien har det om- till Starling City. Aha, aha. Men så kommer- <laughs> så kommer han tillbaka- i alla fall till civilisationen- och han ja, är inte död som sagt. Men på den här ön- så har han ju varit tvungen att, att överleva- och där har han lyckats träna upp sig- med pil och båge bland annat. Det är väl huvud, liksom, dragen i hans origin story. Och han kommer tillbaka- och som du förklaras i tv-serien så var hans pappa kanske inte världens mest... Eh... Sympatiska man. Nej, utan han har ett ganska mörkt så här, korrupt affärsman förflutet, Men hade någon form av vilja mot slutet där att återupprätta sig själv. Så han har väl gett sonen några så här... Typ, eh, ja... Försök återupprätta mitt minne. Så... Oliver Queen kommer tillbaka till staden fast beslutsam för att rensa staden på korruption. Återigen känns det igen. Batman, Gotham. Men ja, så är det. Och snör på sig en grön huvud och en mask och sticker ut och... och skjuter pilar. Skjuter pilar i princip. Robin Hood, fast... Ja, alltså karaktären är ju väldigt inspirerad ja. av Robin Hood, absolut. I den här tv-serien då så... så Omges Oliver Queen av en ganska intressant, eh, liksom ja, cast av bi karaktärer. Hans bästa vän Tommy, hans ex-flickvän Laurel, nej <laughs> Laurel Lance, och det är den här klassiska Peter Laurel, Parker, ja. Clark Kent, äh, bla bla bla, Lana Lang, Lois ja. Lane, la la la. Och hennes pappa, hon är för övrigt så typ distrikt och klagar, eller något sånt där. Så det blir ju en liten sån här dramatik där emellan. När hon... Då... Det känns också igen. Ja, eller hur? Rachel... Vad heter hon? Dodd... Vad heter hon i... Batman. Vad D är... Dodds... Ja, något annat. Ja. Hennes pappa är dessutom oh såklart detektiv i, i polisen. <fart> Och äh, jagar äh, Mr. Green Arrow. Hans äh, syster finns där någonstans också. Det finns lite dramatik där emellan. Och äh, mamman... Heter Moira och, och drivit tillsammans med sin nya man. Som pappan ju också var död förklarad Men han är ju död på riktigt så att säga. Eh, nya mannen Walter som driver det här Queen Corporation Industries företaget De är en riktig så här, överklassfamilj. Eh, det känns som att det finns mycket så här, fanservice i den här serien. Så att det har redan dykt upp mycket andra karaktärer från eh, liksom DC-universumet. Bland annat en karaktär som heter Deathstroke. Som för övrigt inspirerade Deadpool i Marvel-universumet. Ganska grovt. Den verkar väldigt mörk. så Den känns väldigt inspirerad av Christopher Nolans- tonalitet i från Va? filmerna Vad var det här för network som gjorde den här? CW. CW. Vad har de gjort? Några liknande saker innan? Smallville. Smallville. Okay. Har du inte lyssnat? Jo, förlåt. Ja, nu, när du sa det så kommer jag ha. Men okej, okay, för jag tänkte Smallville är ju inte mörkare. Nej. De någon... Det här är mycket någon... mörkare. Okay. Absolut mycket mörkare. Men det känns jävligt lovande. Det har kommit sju stycken avsnitt än så länge på den första säsongen. Och... Eller sex eller sju avsnitt. Nej, sju avsnitt tror jag. Och, nej, Jag är lite hukt faktiskt. Men jag tittade även på samtliga tio säsonger Av Smallville och gillade det Ja, jag hade ju lite svårare för det Alltså jag gillade det på grund av den query man kunde göra mellan För Kent och Lex Luthor det Är ganska ja, de egentligen ville bara ligga med varandra Ja, jag gillade. Ja, det kan jag nog se. Ja, det var faktiskt jävligt bra. Serien... <laughs> Smalley tappade väldigt mycket när han försvann. Uh, vad hette han, Michael... Mike... Uh, han som han? spelade Lex Luthor. Ja, eller? han var fantastisk. Mm. Riktigt bra riktigt bra karaktär. Riktigt bra tolkning av Lex Luthor som så här sårad, avundsjuk. Mm. Men han vill tiden. egentligen bara att hans pappa ska säga att han älskar honom. Ja. Det är inte lite igen ja. Ja. Det... Ja. Och han gjorde en jävligt bra roll också. Han heter glover nånting och ja, spelar han spelar upp, så snubbe, man har sett det skit mycket, men aldrig riktigt han är med en utav Batman. Nej, inte den Glover, han är något annat han är med en av Batman filmerna <laughs> ja. bara för att spöka till det för övrigt en av Schumacher filmerna. Jag kommer tillbaka till dig och pratar Revolution. Ja, just det. Ska det men jag vill höra veckans David Tennant. <laughs> jag vet att de kommer This week in the world of David Tennant. Banana, banana. David Tennant, oh för er som inte vet vem det är, är en eh, brittisk skådespelare. Eller han är nej, för han är faktiskt eh, skotte och han var med i eh, Doctor Who, nya Doctor Who, spelade tio om doktorn. Jag blev kär. Det var en säsong Nu är jag helt besatt. Eh, han gjorde tre säsonger plus eh, fem specialavsnitt Blir det väl? Ja, mm. det, det är typ en halv säsong. Fick han kikken sedan låg ner? Nej han hoppade av själv mm. Tänkte väl att det var bäst att sluta på topp Inte hamnar Äm... i det där doktor who fucket kanske Nej. Alltså han är för alltid doktor ja. who fucket Folk är fortfarande nu liksom eh, Tre år senare Kom till boken På tal om konservativa fans oh. Hela serien går liksom ut på att man byter ut han alla Men hur har de inte löst det här på ett sätt att ja, han de, bara ändrar ser... sitt utseende För att han ska kunna vara lite inkognito alltså Nej, det är de, samma... de, har, de har skrivit in det liksom I själva storylinen typ, Att när han dör När S doktorn dör då som är en, en time lord En, en alien eh, Som kan resa i tiden Med sin blåa polislåda, Tardis eh, När han dör Så dör han inte utan han regenererar Och byter alla delar i sin grupp i sin kropp. Han, han återföds, kan man alltså, han, återföds får, han är samma person Fast han får typ en ny personlighet med kroppen Så därför kan de byta ut skådisen Det är ju ganska det, smart i sig, Det är ja. ju smart liksom, ihop Sytt sådär i storyn David Tennant i alla fall <laughs> han, han Jag ska inte tillbaka till Doctor Who Men han var med i Star Wars det. Eh, tack Peter. Det var Peter som fiskade upp den här yeah, the Clone Wars, den här animerade precis. serien. Precis. Det inte så, så hoppar jättehögt i, i stolarna, utan han är med i den animerade serien, precis. Han gör Femte säsongen, jag tror att avsnittet hette A Test of Strength. Alltså det visades precis nyligen. Har du sett Hans. det? Nej, jag såg, jag sett ett klipp från där han är med. Eller, alltså han eh, gör rösten till en robot som heter Huang, typ. <coughs> Och så fyra mm. siffror. Ja, men, mm. oh, nej, men alltså, jag det var väl lite så här spännande egentligen mer än att jag bara, oh my god, David Tennant gör någonting nördigt igen och inte bara springer runt och göra romantiska komedier. Och Hans Doctor Who, var det innan eller efter han var med i Harry Potter? Det var faktiskt eh, efter. Det var, han gjorde det precis efter, mm. okej. Okay, för jag vet att han var med där, han spelar mm. ju han... Eh, Barty Crouch Jr. Precis, han sa den flammande bägaren, nummer Harry Potter 4-4. Ja, han som är chef för... Det, alltså det här... Spoiler, spoiler han som är skurken. Ja, men det här Harry Potter... Har jag, jag... jag missat den här på Ja, men alltså de har ju är... det här magikonsortiumet som är liksom på något sätt regeringen. Ja. Och han som mm. är boss där har en son som ju är... Äh, gått över till den onda Magiministeriet. Sidan. Ja, precis. alltså De har ja, ja, en typ inkvisitor som har hand om typ, de här dödsätarna för... För länge sedan, liksom. Ja. Mm. Typ har en tribunal där. Och så är hans son delaktig. Ja, man kan väl säga att han är lite svarta fåret i, i den där familjen. Ja. Lite så. Men ja. okej. Okay. Nu spoiler vi Harry Potter, men shit samma Det är jättegammalt. Det är jättegammalt. Böckerna, de är jättebra för övrigt. Ja. Ja. Skit i filmerna. Ja. Nej, men precis. Så att, det var ju varit helt stört att se om. Jag har bara vågat se om den filmen en gång efter det <laughs> ehm, Jo. Men ehm, på... Det är roligt för att Doctor Who och Star Wars har gjort en sån här swap Nu <laughs> Verkligen uh, Är det här uttalat eller är det bara Nej så det, är så bara, bara det är bara slumpmässigt okay. ja. Att en så Doctor Who-skådis hoppat in I en Star Wars Eller Star Wars-universumet Och en Star Wars-skådis hoppar nu in i uh, Doctor Who-universumet Och det är uh, Warwick Davis Han kommer för alltid vara Willow Ja, Fan, jag det är jag en... inte... Jag har aldrig sett Willow förut. Men den är det är ju skitbra. Josephine, min fru, hon var ju så här, hon bara, det här är den bästa, en av de bästa filmerna från min barndom. Jag såg om den och det, det var ingenting som <laughs> Nej, men alltså, alltså, alltså är, är, ärligt talat, det är bland de alltså innan liksom Sagan om ringen, det är typ den bästa fantasyfilmen som gjordes innan Sagan om ringen. Och vem gjorde den? George Lucas. George Lucas. Ja. Alltså, jag, jag jag den, den är väl helt okej. Okay. Inte... Nej, den är grym, Morgan, Vad har du? Vad vad är det du inte gillar? Nej, jag, jag vet inte, det var ingenting som fattade Åh, käften! Ja. Det var ingenting som fattade Jag tyckte han, alltså Ja, det visste men Det är ju så lite... klassiskt Det kan ju inte bli mer klassiskt ja, jag, jag, jag köpte Princess inte väl Princess Bride Jo, men det är ju mer en komedi på ett annat sätt och så, Den men... har ju rolig ja, Visst, jag gillar den tycker jag är alltså, skitbra också Alltså, Willow är också komisk Fast, jo, fast inte, inte så extremt komisk som, som Princess Bride där. Den är ju nej, nej, så här nej. corny Nej, nej, nej, för och... den är ju medvetet komisk ja. Den här blir bara Men vad är det som blir komiskt? där? Ja, jag förstår inte Jag tycker den är skitbra Ja, jag håller med dig Jonas, men ja. vi får agree ja. to det var disagree week. De inte längre men jag minns yeah. att jag var. Nej, det är löjligt. Och vad du som lyssnar tycker, kan du lämna kommentar på på nerdigt. Men nu när jag, när jag tänker på det så korsar ju både David Tennant och Warwick Davis varandra i Harry Potter också. Oh my god! Ja, oh. ja. oh. Davis han är ju med väldigt lite Warwick Davis. Men nej, Warwick han spelar Professor Flitwick. Jo, jo, det gör jag säger ju, ju alla filmer han, Jo, jo, han men han säger, alltså, han, den karaktären är ju inte skitviktig för han syns ju mest. Han Nej, har han en liten replik lite där inte. och där Men det är Nej. inte han är jätteviktig För men, Harry Potter-filmerna men, men, men Star Wars-mässigt så är han ju känd som Wicket Evoken som ja. Leia och Jättesvårt Luke Jättesvårt att och se att hand för att han går runt i någon liten björn Möter kontinuer. på Endor i uh, uh, Return of the Jedi ung för han är väl han typ var 45 nu. Ja, han var jätteung. Han, ja. han var han kid verkligen. Men var inte han lite så han var väl länge så dvärgen som alltså eller en kort, så go, ja, go, go to, to dwarf. dwarf. Skulle man ha en kortväxt person i en film så var det han som blev tillfrågad. Mm. Nu är det väl mycket den här andra från som är med i, i Game of Thrones och Station Agent uh, fantastiska film som är den nya liksom. Huvud... Han har tagit över som liksom postvärgen Han fick en golden globe För sin insats i Game of Thrones det ja, alltså, men Har du sett Station Agent Det är han helt lysande i är... Titta på den, fantastisk film Mycket Roligt. Ja. Men shit jo. att du hittade den kopplingen också Harry Potter, ja, Star Wars, Star Wars det nu Ja men det är så här det finns ju bara ett visst antal brittiska skådespelare och de varvas ju liksom i princip i alla serier så kommer de tillbaka. Apropå Game of Thrones var det inte någon Trummi som skulle Ja alltså det är lite roligt i säsong 3 tre... Nej tog du ville berätta mer? Ja jag har massor mer. Ja, ja men fortsätt då. Ja det är först. Ja ta det först. <laughs> Jo, alltså ap apropå Alltså det här avsnittet Det är även skrivet, som Warwick Davis ska vara med i, Det är även skrivet av Neil Gaiman Nu blir det nörd Det nörd overload. Mm. Alltså. Neil äh, Gaiman Som ju är alltså, Super, super kändis, har ju skrivit Stardust min start, första kontakt med, är väl det största han har gjort, Alltså min första kämpa, kontakt var faktiskt Serialbumen seriealbumen The Sandman. Sandman uh -huh, har ju. men sen har han ju skrivit typ American Gods, ja, Stardust, Starदास, Boys, Coraline, Somewhere. <laughs> alltså, han, ja, han är ju Nä, super eh, liksom. Mm -hmm. uh, HP Lovecraft för vår generation. Ja, ja. ja. ja. absolut. Det kan man säga. Fast bra. Fast bra. Han... Eh, sagor för vuxna ja. Med tomtar och troll och häxor Gnover alltså, Han Absolut. var ju med och skrev ja. ett eh, avsnitt i Doctor Who I förra säsongen, sjätte säsongen eh, Ett avsnitt som blev eh, helt Det regnade priser över det här Doctors Wife heter det eh, Så ja, det, Samarbete verkade funka jättebra Så att han fick komma tillbaka Och nu skriver ett avsnitt om det har spoilats vad det heter, men jag ska inte spoilera det. Är, namnet säger ganska mycket. Men äh, även äh, doktorns gamla fiender Cyberman. Som är alltså... Cyberman. Eh, hur jag, hur det sjukt genereriskt namn. Ja! här är skurk. Ja, oh, det är han. <laughs> Cyberman. De, de är ju liksom typ robotar fast de har en mänsklig hjärna men de har inga känslor. Och de vill att allting ska bli upgraded. Eh, jag, till jag tänker Cyberman. Borg. Från Star Trek? Oh, ja. a... Lite samma grej. Alltså, de försöker ju integrera alla raser. Alltså, allting ska bli Borg. Det här gemensamma mm. kollektivet simuleras i deras a... We are Borg. We are one. Resistance is futile. Men när började Star Trek <laughs> började? När? Star alltså i originalserien? A... Det är ju 60-talet 60 typ. Ja. Men för att Doctor Who började... 1963. Det kanske är så att Star Trek Ooh. har nog möjligtvis snott det ifrån. Så kan det, ja. det säkerligen vara. Jag tror att Doctor Who har snott väldigt mycket från alla möjliga håll. Men ja, jag jag tror att alla det. lånar frist av varandra. Det är ja. väl lite så det funkar i den här världen. Det gör sina små... Eh... Det här kommer alltså i eh, april blir det väl, den här eh, sjunde säsongen är ju på Men förlåt, men då var inte Borg som Borg kom ju mycket senare, de introducerades först i Next Generation som Aha, långt okay, senare men då var då då var det ute så att det ja, alldeles absolut. för dålig koll på Star Trek. Det är säkert Star Trek som har lånat utom Doktor. Uh, hur som helst, alltså det serien fyller ju 50 år nästa år och det kommer väl firas med pomp och att det kommer att bli uh, de kommer väl göra något specialavsnitt just för, för det. Men Serien är ju på uppehåll nu för att Steven Moffat- eh, som är liksom bestämmer av allting, en typ producent och manusförfattare- han gillar att plåga sina fans eller något. <laughs> han har gjort samma sak med eh, BBC Sherlock. Som är han, så här, han låter sina fans vänta i typ två år innan serien kommer tillbaka. Och så man bara... You have to ja, leave them wanting more. Liksom. Ja. Så nu... Det kommer ett julavsnitt vid ja, 26 december eller någonting. Och sen kommer serien tillbaka, som kommer tillbaka typ april tror jag. Jag ser i alla fall jättemycket framåt den Neil Gaiman-avsnittet. Det kan cool. du börja med och om du vill introducera i Neil Gaiman. Har du Netflix, du, kan du titta på filmen Stardust? Den finns mm. i, i Netflix. Alltså, jag tror inte att den är så bra. Ja, så filmen är äh... ju, är ju inte, lika, det är inte lika bra som att läsa boken. Men eh, Robert De Niro är med och är helt fantastisk. Det är väl nästan han som mm. gör hela filmen, skulle jag vilja säga. Mm -hmm. okay. den här eh, piratkaptenen. Han flammar verkligen upp. Ja, som den här piratkaptenen. Ah, jo, men eh, jag vet att det är massa skådisar med mm. som är intressanta, men den fick så dålig kritik. Nej, filmen i sig är ju inte jätte... Mm. Den gör ju inte boken visa, tycker jag inte, men den är alltså, intressant så det i alla fall Annars finns det ju en anam, eh, animerad film av Coraline, Aj, alltså amen. den här barnboken. Den har jag inte jag sett, men det har jag hört att han ska vara Jag har sett den. Den är fantastiskt bra, ah, tycker kul. jag. Lera animerad faktiskt. Jaha. Eller Coraline? Coraline. Coraline är magisk. Ja, det är ju Neil Gaiman för fasen. Jaha, men den, den har du sett? Du har den. ingen koll på. Okej. Okay. Ja. nej, jag har inte kopplat honom. Där, det är, är helt klart ja, den du är på av mina inte Där har du Neil Gaiman. Varsågod. Ja. Ja. ja, då också. Är det han också som har gjort, jag vet att samma, folk, samma studio ligger ju bakom den här Paranormen som går på bio nu. Jag är lite sugen på den. Bra, det är det. också så lerande animerat ja. Ja. ja, jag såg någon trailer för den när jag var så Det är nog inte hans grej nej. om jag okay. såg på bio. Ja, samma. Förlåt Tove, var du färdig ja, nu ja. Nå, no, trummis. Ja, trummis. Ja, snabbt bara, Game of Thrones, vi närmar oss ju sakta men säkert säsong tre som sätter igång i vår, va? Mars, april någon gång? det också Ja. Mars-april-skiftet The fantasy-serie just nu ja. Som ju är, alltså när Det kommer ju bli så fett, den no, tredje boken coming. Ska de liksom dela upp i två säsonger Mycket bra, jag är med bara så här. han får fan skriva klart Serien, jag vill inte ha no jag vill inte Att han ska gå så här Robert Jordan on the För han är inte purung alltså ja, du menar att han dör innan han Han är går och dör då? innan han är färdig för nu <laughs> det, blir så här, det skulle bli fem böcker, nu ska det bli sju Och nu är han med som så någon såhär creative Han är ju någon creative director nu, han är ju George Lucas För filmserien, så nu är han eller för TV senast nu är han helt liksom insyltad i det där och har inte tid att skriva någonting. Eller vad är det? Det kommer i jalla hjärta. Han är ju inte liksom jättefitt heller. Han, det kommer ju jalla hjärtattack <laughs> han. Han dricker för mycket kaffe eller något. Ja, så en... sitter vi där igen. Han, alltså, hans fasit på hur han snabbar är på att skriva om det där bröcket. Ja, det verkar som det att han väl sätter igång så. Tror du inte att den... han har utkast redo redan för så att om man skulle gå där så kanske någon, har han någon... släkting Jag, kunde ja, jag vet klart ju inte om man har någon son så där. Som Robert Jordan hade. Ja, det, ja, han fick ju på något sätt ansvar för att skriva mm. klart det där. Uh, ja, för att med tanke på hur han liksom, hans förhållande sätt till typ sex och sånt är i böckerna och i serien så känns det ju inte som en kille som man legat skit mycket. <laughs> <laughs> det jag skulle säga var så, i alla fall ja, i säsong tre så finns några roliga intressanta cameos som är på gång. Will Champion trummis i storheterna. Coldplay som ju säljer slutar och världen över i Sverige också. För den delen, Efter de får så här, nya stora rena ja, som ska, så kommer att vackvacka när alla de andra har det ut. Han, han ska, ska göra en cameo med. i kommande Game of Thrones säsong 3. Eh, ska jag berätta vad han ska, hans karaktär ska vara? Absolut. En ja. medeltida trumslagare. Ja. Att, han är ju typecastad <laughs> om <någon laughs> Han fick inte ens ett namn. Nej det, det vet jag inte Men ja, Han ska så... bara susa förbi någon så här ja. bakgrund och bara, Guy Guy drum. <laughs> Däremot så läste jag i samma veva också Att äh, ytterligare en brittisk äh, rock pop äh, artist, äh, Sångaren är från bandet Snow Patrol om ni mm. vet, mm. Chasing Cars gjorde väl ja, det, det. Gary Lightbody Han ska också göra ett inhopp i Game of Thrones Låt inte det för övrigt som en här superhjälte Yo. Gary Lightbody ja. <laughs> Det var som hon PR-tjejen för Halo 4 Susan Wolfkill ja där var hennes förlåt. sysselsättning är är egentligen. Ja. Där var jag. Ja, och så den sista var Whedon och Shield-inspelningen. Ja, jag ville bara nämna det. Joss Whedon, mannen som ju då har regisserat The Avengers och gjort det med bravur tycker jag. Även tidigare känd för Buffy, Buffy the Vampire Slayer, Firefly och Dollhouse och mycket annat. Gjorde väl när Cabin in the Woods var väl det senaste? Cabin in the Woods var väl, mm. väl <laughs> okay. medregissör ja, ja. eller medproducent för? Den är eh, inte alls vad man tror. att alltså. Och <laughs> Doctor Horrible- du har ju bara blogg där är du alltså se den den är 45 minuter eh, Ja jag fick till, till låna avsnitt. den på någon så Vad är det här med de här musikal där de dör? Nej. <snar> Nej. Jag fick, nej, jag, nej. jag fick låna den på någon sån här bränd DVD-skiva av Jonas lillebrorsan Niklas, mm. men den funkade inte. Man kan kolla på den på Youtube. Det Min finns, bror hade det alltså kopierat den från en originalköpt skiva. Absolut. Han har absolut nej. inte under några omständigheter laddat ner den. Men jag, jag, jag tror inte ens att den här. går att få tag... Den är upplagd på ah, nätet. Jo, ah, men jag skulle säga att han är ju då i görningen att skapa en tv-serie som följer alltså, S.H.I.E.L.D. För de som har sett The Avengers-filmen så är ju S.H.I.E.L.D. den här agentorganisationen som leds av Nick Fury spelad av Sam Jackson med Eye Patch Och ja en, en, en liksom secret agent-organisation lite grann från Marvels universum. Liksom. En tv-serie kommer att börja spelas in i januari och en av karaktärerna är ju Agent Coulson- Phil Coulson ifrån Avengers-filmerna. Fantastiskt spelad av Clark Gregg. Spoiler. Spoiler. Eller ska jag, får jag säga det? Om du inte har. Ah, nej, vi skitserar lite det. Det. det händer Han är ganska honom... viktig för hur avengers filmen utspelar sig. Kan ja, men vi säger så här: Det händer grej med honom i filmen som gör att jag är lite nyfiken på när den här. TV-serien kommer att utspelas, eller ja, det är lite weird. I alla fall, så ser jag fram emot den väldigt mycket. Man har även kastat lite flera roller, en tjej som heter Mingna Wen. Ska vara med och spela en roll Men som agent. Har, hon... hon har ju gjort massa röster. Ja och hon var även med i den kortlivade Stargate Universe serien som ju inte var så populär tror jag för den Nej, hade lite, lite mörkare ton. Precis, den blev lite mer dramaserie och det tror jag inte ja. riktigt gillades av eh, om man tittar på de tidigare två serierna var i alla fall. Precis, och sen så har det kommit två nya casting eh, nyheter här i form av en kille som heter Ian, alltså han heter Ian fast med ett extra i där någonstans. Ian. Det Cass Decker, han ska spela en karaktär som heter Agent Leo Fitz och en tjej som heter Elizabeth Henstridge Ingen relation tror jag till Natasha, Natasha Henstridge Från de här fruktansvärda speciesfilmerna species, ah, species ja. jag såg det på bio och tyckte det var det bästa jag har sett kan Hon, ska, hon, hon ska spela Agent Gemma Simmons Båda de här två personerna är brittiska skådisa, kända från lite olika saker Doktor, Men rullar säker. på där Ja, kanske Dr. Who, där. I don't know det rullar på och jag ser verkligen fram emot det. För att det kommer säkert att integrera jättebra med filmerna och hela det här Marvel-universumet som ju byggts upp. Det är bara språka de kring det här. Man undrar ja, när den här så här, det här, så här slottet som de bygger upp nu bara bubblan spicker mm. någonstans. Ja. Jävligt kul i alla fall. Mm. Den, börjar, börjar, den börjar spelas in och produceras i januari. Så får vi väl se. Den kanske har premiär framåt hösten då kanske eller någonting. 2013. Cool. En säsong sen... <laughs> Då hoppar vi in på sista punkten för ikväll som är film. Och Fick vi... jag inte säga något om Revolution? Ja, förlåt. Nej, det var bara snabbt. Det är, en ny det är väl det senaste tillskottet inom någorlunda sci-fi-aktig tv-serie Choufrès. Revolution är en uh, ny amerikansk post-apokalyptisk sci-fi-serie skulle jag säga. Med mycket drama som man börjar gå på NBC. Och uh, det är lite intressant folk som ligger bakom den för den är skapad av Eric Kripke som gjort Supernatural. Som följer bröderna Winchester. Som ju fightas mot spöken och demoner. Den är producerad av J.J. Abrams. Hör du det Jonas? Ja. Och pilotavsnittet regisserades av John Favreau. Oj! Som ju ja, bland annat gjorde Iron Man-filmerna och så vidare. och så vidare. Sju stycken episoder har kommit än så länge. Och 22 totalt på första säsongen. Och jag tror att den andra säsongen redan är... liksom Confirmed. Kan det vara lite så här lossknepigt? Ja, jag vet inte. Men plotten är ju att helt plötsligt en dag slutar all elektronik på hela jorden att fungera. Mystiskt nog. Och ja, hela civilisationen kollapsar. Och ja, hoppa till 15 år senare och hur liksom man har försökt att bygga upp saker igen och hela amerikanska liksom, staterna har ju bara liksom, suddats ut från kartan och nya så här typ... Så här, vad ska man säga så här, miliser har uppstått och republiker har ritats upp och sådär och, så där och ja, de styr med järnhand och så följer man lite karaktärer som någonstans ska försöka ta sig igenom dramatiken samtidigt som den här underliggande mysteriet varför elen bara försvann en dag ligger och pockar på den verkar lovande tycker jag. Lite klusig och lite så här hoppande i sin ton. Den hoppar mellan att känna sig mattineputtslustig och ganska grov. Men vill man ha någonting i den här genren så är väl det här det senaste tillskottet i alla fall. Ja, det är lite tomt annars på sci dina sci-fi-serier mm. får man väl lov att säga. Ja, i alla fall. Från ja, det finns ju lite brittiska då. Vi pratar ju om den här Misfits som väl får mm. klassas in. Det finns på Netflix kan jag också titta, en brittisk gäng kriminella ungdomar som var superkrafter. Jätteroligt. Det är som Heroes, fast roligt. Fast, roligt. Bra, fast, fast, brittiskt. Brittiskt, fast brittiskt roligt. <laughs> Fantastisk serie. Jag, jag är lite svårt att greppa vad den här Revolution är på väg, men. rent tonmässigt. Men ja, jag är lite hooked i alla fall, måste jag, jag säga. får se, men hur många avsnitt att det kommit? Sju. Ja, det, då borde de ju börja kanske sätta agendan. För mm. den, den men det finns lite roliga karaktärer. Bland annat så spelas en av karaktärerna, jag vet inte vad hans skådisen heter, men han som spelar farsan till... Morsan. Bella i Twilight Ja, ja, ja polisgubben han. Ja, han med mustasch. Ja. Jag kommer ihåg att det var i princip det enda jag gillade med första Twilight-filmen. Är... Nej, jag gillade honom. <laughs> okay, jag gillade ja. honom och jag gillar honom och hans karaktär i den här serien också. Okay. Mm. Uh, för han är jävligt badass och har lite mystisk historia. Han är lite anti mm. Han är en jävligt på svärd för de måste ju när de slåss så blir det ju mycket krut, pistoler och svärd för det finns ju ingen elektronik kvar så det finns ju inte helikoptrar och pansarvagnar längre, liksom. Nu är det och... Ja, så det blir ja. lite tillbaka till amerikanska revolutionen. Det känns väldigt kopplat till det i både liksom kläder och i, i teman och allt möjligt och sådär. Ja, men det blir ett nord, nordstart-sydstart igen. Ja, Texas så. Texas tar tillfället i till akt nu och bara startar någon så här råkonservativ Absolut. liten och filial. Serien ser jobbar väldigt mycket med flashbacks också. Så man följer ju vad som... Ja, 15 år efter nersläckningen så att säga. Men sen så får man se väldigt mycket flashbacks tillbaka. Och då får man se väldigt mycket liksom karaktärer som man kanske tycker att den där även är en riktig jäkla asshole- men så får man lite backstory på den personen och mm. kanske få lite förklaring till varför den personen är som den är och varför den är i den situationen. Ja, men jag gillar ju såna där serier där, där det finns en ganska stor så här, karaktärsutveckling där mm. man någonstans här, ser att det händer någonting där man börjar omvärdera vissa karaktärer ja. under seriens gång. Det ja, Inte så vanligt. Det är ju ganska svartvitt väldigt många serier. Så här, du är ond, du är god, kör. Ja. Och sen så ändras aldrig det riktigt. Ja, men det, där, där fick de till det ganska mm. bra. För att det, och det är en karaktär framförallt som man, du vet man hatar. Men jag känner på mig att det kommer bli en sån där karaktär som... Den, han måste vara kvar för att, ja. ja. Game of Thrones är ju fantastiska just på det där. Alltså man tittar på böckerna framförallt och även i serien. Och hoppas jag om den ja, ja. följer det. För man bryr sig ju man fortfarande. Man bryr sig väldigt mycket om vissa karaktärer. Men man värderar verkligen väldigt många karaktärer i... i Under resans gång. I, i, ja. i böckerna framförallt. Mm. Äh, som ja, men verkligen. är riktigt bra. Cool. Värd att kolla in kanske. Revolution. Ja, det ska lätt kolla in. Då så. Alltså. Sista kategorin för ikväll är film. Och vi börjar med Skyfall. är din relation till Bond <laughs> Oj, bara, Han, är ju äh, slänger det. Han är ju britt Han är ju britt Anglofil um, Ja alltså Jag vill som de flesta andra liksom uppvuxen Med Bond framförallt Sean Connery Har jag ju sett jättemånga uh, Jättemånga gånger Alltså jag såg om just de Jag, jag tänkte med min snubbe uh, Kolla igenom Bond från början Men vi fastnade liksom på Thunderball För att han är ju sånt ärkesfin. Plus att inte film, alltså, det, det är ju inte bara så här... Det är inte bara att han är en superdusch Och sexist. Och så vidare liksom. Just, just den här filmen. Men det var så mycket plot holes. Så det var så dåligt gjord. Jag fattar inte. Du måste nu måste ni se den som de gjorde om. De gjorde ju om den utanför Bond. Liksom, om man säger då... Continue. Gamla Casino Real, tänker du på? Nej. Jag tänker på uh, Never Say Never Again. ja, men den har ju sett också. Mm. Ja, och det är, ju, det är ju Oskbollen fast då gjord på... Det var ju då det. Kommer, Sean Connery ja. hade ju hoppat av. Och ja. sen så på något sätt fick han och ågren och signerade upp sig. För att det var någon. de som gjorde den hade rättigheten ja. att typ bara den boken. Ja, och kunde göra en film. Och då blev det Sean ja, Connery i den han filmen. För då hade, hinit, ja, då hade Roger Moore redan att hunnit göra en bokfilm. Mm. Du tänker på den här första Casino Royale. Det var ju mm. han som spelade Rosa Panther, Peter Semer, så bombdå. Den nya, skruvade, det är, ja, ja, är mer ja, ja, fruktansvärt. Ja. Nej men alltså, jag har inte sett en bra bondfilm sen uh, Casino typ, Royale. Ja, den tyckte jag var hyfsad faktiskt. Men uh, Golden Eye liksom. Ja. Isabella upp, va? Sean ja. Bean som skurk, han dör det ja, den ja. också ja. Ja. Ja. Ja. <laughs> ja Han dör i, han dör, ja, är han det det dör i 95% är av alla filmer ja, ja, ja. Men, Ser man Sean Bean i en film så är kan man säkert Youtubear Sean Bean Death Reel Ja han fan. har en, en han dör. fantastiskt ja. dåligt track record När det gäller <laughs> filmer <laughs> Vad är det han dör typ 1,8 gånger per år ja. <laughs> jag, tro, jag tror inte att det är han som dör mest ändå Det finns ju människor som har räknat ut på det här. Det finns någon annan skådespelare som har ett ännu sämre Danny Trejo brukar ju spela sig henchman väldigt mycket Ja, han har nu ja. uh, har han för <laughs> ganska mycket hjälte på slutet men har blivit någon sådär, kult ja. following kring honom. Det Det jag, är jag, är jag vet Jonas. inte, ja, Alltid. Alltså, jag är också uppvuxen med Det var ju de första filmerna. Uh, vi hade, när vi hade flyttat ut från instan, där jag vuxit upp på kungsholmen flyttade vi ut till Hesselby Det var under 90-talet när man skulle liksom bo på villa. I villa. Så här. Var, ja. Jag ja inte, jag hade heller på kvar i stan. Men, men. Uh, då, uh, farsan då uh, brukade så här, han skickade typ kassetter till våra gamla grannar där som förut var indier. På han, var med, han var gift med en finska och hade ett barn med henne. Hur var deras brytning på engelska? Eh, alltså, nej, hon pratade ju jättebra svenska. Okay. Hon, mamma bröt ju på, hon bröt ju på finska och pappa mm. bröt på indiska. Var väldigt roligt. Skulle det vara någon ny tillkommen lyssnare till vår podcast? Christian är Nä, av alltså, indisk härkomst, hederad från Indien. Ja, I alla fall, eh, jättemyss Men så han skickade och spelade in bondfilmer från fi fi filmnet hette det väl på den tiden. Oh, jävlar, ja, det gjorde och, det. Det det som är Simor idag, tror jag. Gått en det blev långa väl kanal Men jag såg någon reklam för någon hemsida som heter Filmnet. Ja, okay. ja, det här. Det, det, det, det, det hette så i alla fall då. Mm. och då var det så här en kanal. Jag Såg en reklam för okay. idag för filmen och det. då hade det blivit någon fel om inspelade. Alltså jag tittade på den här äh, du älskar despion heter den svenska och äh, motsvarigheten när, när ah, Ja, är det det? när det här, ja. när han åker ut i den här, den här ja, det här vattnet bara vattenpalatset. När han åker med bilen så blir det en ubåt. Ja. Ah. Jag tror inte den heter från Russia vid nej det, nej, det är inte nej, Det Russia. är det, inte. det är det som är så konstigt för men den. Det är Roger Moore du tänker på. Va? Ja, precis. Ah. I alla fall den mm. såg vi Moonraker som ju är den sämsta bombfilmen äh, av den alla. Den i alla fall typ helt... i rymden. Ja, men det var ju så här den, den kom ju i när Star Wars tror jag lite hade Aha. blivit en stor grej och då skulle alla upp i rymden och skjuta och den är så här ah, helt äh, jättepuckad. <laughs> Slutar förr väldigt likt både den filmen med den här vatten för då är de på någon hangar där han men och jättestorsa scen med massa sjömän. som Aha. skjuts mot massa henchmen och Moonraker slutar exakt likadant Aha. de är upp i rymden och skjuter på varandra istället. Jo med mig i båda filmen Aha. också det är jättekonstigt. Äh, den, och så Halva Octopussy. Det var min absoluta favorit med den här clownscenen i början, Number eh, 009 som dör och mm. knivkastande mm. tvillingar. Fantan bästa introt jag får upp nu jag. någonsin <laughs> i en bondfilm när han eh, de har gjort ett plan i en sån här häst eh, Häst som man flyr dem i slutet ja. Och han har inga missiler Men han, han åker med en, en, en såhär, De skjuter en, en såhär, värmesökande missil efter honom Så han spränger en hangar med dem och åka igenom den Just det den. Fantastisk scen Den var grym med Kamal Khan hette skurken Det var också med alla svenskarna Det var typ ja, tre det. svenska honombrudar ah. Måda RM som var med ja. Precis Vi hade filmen fram till Att det är en kille som blir kastad ner på en spikmatta Och dör Och det är här Bästa one-liner hela filmen Så Oh you took my bed Eller någonting sånt där <laughs> Eller you look tired Eller vad fan Bond säger Jag vet inte och där så här bröts filmen, Men just fram till det, jag såg det typ Det för jag tyckte den octopus var säkert. bra Så du har sett halva octopus, har du någonsin <laughs> sett <laughs> Nej, jag har sett hela scenen, det har jag gjort äh, Indisk tennisspelare för övrigt Som eh, var väldigt ung till tennis Som är med inom biroll där för inte, eh, i alla fall. Så att, ja, Jag har ju tittat på Bond väldigt länge Och eh, har ju älskat det i stort sett Alltså hela, hela fenomenet Roger du, Moore är ju min stora Eftersom det var den jag växte upp med Hade lite svårare för Sean Connery De här lite äldre filmer jag tycker som Dr. No är ju helt värdelös Det är ju den absolut första man har med mm. Men jag gillar med, med, med. den Jag gillar alltså, den jag i inte. sin enkelhet ja, men det var jag tror det är inte, Jag var ju väldigt så här: Jag ville ju ha väldigt mycket mer actionbetonande mm. Det var explosioner alla explosionen ja, i ja, ja men jag tror att det var lite så Det var därför jag tyckte just Moonraker och, och så här, den här andra Som inte kommer ihåg än få var, var, var, Jag tyckte de var väldigt väldigt bra Eh, tyckte Timothy Daltons film var helt okej okay också? Ja, eh, jag fattar George lacy film ja. totalt. För jag här... tror jag måste omvärdera den. Han är på någon vinterhotell som... och baknar alla brudar i <laughs> filmen. Ja, I princip. Och sen så gifter han sig och så dör hon. Och så, och så dör hon. Det han. är ju en one-time-grej också ja, i, i, i, i Bond. Nej, det är mycket märkligt. Ja, <laughs> Men man fann det är är så, så, va... i sändningen i det talet. Kommer roligt? Sen vet jag inte. Det blev lite för mycket med BS Brons. Gå alltså här killen. Gå den här killen. den här andra ja, satelliten. Ja Ja, alltså, trånga solstrålar, Madonna, Island. Det var det liksom bra, bra bondlåt till den filmen för det var garbage som gjorde Die Another Day". Ja, va. det var väldigt, det, Nej, det, det var Madonna all... som gjorde Die Another Day". Ja. Nej, ja. "The det World var... Is Not Enough" ja. Gjorde, ja. Det, var det var väl det som var. Peter alla filmer hade ju väldigt bra bondlåta. Golden "Goldeneye" med Tina Turner, ja, var fantastiskt ja, också. Jättebra, ja. eh, men och sen så kom ju då Danny Craig i eh, Casino Royale så klart jättebra. Eh, Quentin Tarantinos jag vet inte fan, kan man ens kalla din en film? Det är en enda lång bil-action-scen Vi har ingen manus, så vi börjar den. filma nu Och, så bara... ja, och nu samlas den här nya alltså, Jag tyckte det var bra, jag tycker inte att den är så bra Som alla säger att den är Det tycker vi... jag inte, den här skyfall nu. Jaha, du har gått in på, jag tänkte ja, fråga Peter om hans Men, ja. men, men det har jag alltid varit Alltså, jag har sett någon av Bond-filmen Säkert 20 gånger mm. ja, det är lite min, min Utom de här också. senaste Ja men det stämmer, det stämmer lite överens på mig också. GoldenEye var min stora så här. Det var min... För att jag, följde... men jag är ju lite äldre än dig, du vet. Så jag hoppar ja. på lite tidigare, tror jag. Ja, jag, precis. Mm. Och ja, jag såg ju alla... Det blev ju ett uppehåll där på ett par år, liksom. Innan, efter Roger ja, War, Innan Timothy till Dolton så blev ja, det... Precis, Dalton, precis Dalton, efter Dolton. Ja. Och när Brosnan kom, då 97 tror jag GoldenEye kom. Och då var det min första egna Bondfilm, liksom, som kom. Man kunde jag, gå se på bio. Ja. Ja. Mm. Nej, det var nog för liten för förresten. Ja, men den, ja. ja men, den, men den... Men den var liksom... Den kom och jag... Jag vad menar den kom så den var stor för mig. Det Peter, jag har sett mycket. Bond. Ja jag har ju sett mycket jag har nog förmodligen sett alla ihop också. Ja, den ja. första båndfilmen jag någonsin såg var Doctor No. Mm -hmm. Och ja, jag, jag gillade den Och Sean Connery är väl liksom originalbond Men jag har gillat många av de andra också jag tror Roger Moore, jag, jag följde Min pappa gillade Helgonet också när ja. han spelade, och det var ju lite, lite Nästan samma sak lite grann. Jag Men jag har såhär, annars har jag då. bara såhär sköna för Man blandar ju ihop, men man har någorlunda koll Och där. men jag har så här sköna såhär, Små fragmentbilder av liksom eh, Jag tänker på är det The Man with the Gold? Vil vilken film är Oddjob med? Han som kastar handtag. Ja. Det är Goldfinger. Och vilken film är Goldfinger. det som uh, Christopher Walken i med? Det är en levande molntal eller hur? Ja. Och och han har jättestora svarta uh, mörk. Vad heter hon? som är modell. Du, Grace är, Jones. Grace Jones, Grace Jones uttyp Det, typ, det är, där. Hur Lundgen är med i en biroll snabbt under 200 delar så spelar han en livvakt. De var i hopp. Ja, de där. var i den tiden. Ja, men alltså, så våkade det fantastiskt som skulle kanske ja. ödelägga Silicon Valley tror ja. där det handlar om. Och, och finns sen i den och, och sen vill jag minnas någon scen då, då en rullstolsbunden gubbe trillar från en helikopter nere i en skogen. Det är Dr. Noah ja. Den första. Ja, ja det är, jag men, jag är jag men det är ju han Loomfelt som med kapten. Och han skriker något. Han skriker något då också. Mr. Bomb! Han är det börjar ju så att han tar ja. Men sen <laughs> även de senare Timothy dalton filmerna absolut. Och även Pierce Brosnan och, och sådär. Så alltså, ja, jag har följt med. Ja, det här sista med Dalton det här går rogue skit ju skitbra med han den här lite ärrade... Han har gjort massa tv-serier som är skurkar. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Är det, hans, det är han som är med i Battlestar Galactica också? Att spela Adama? Är det inte Nej, det är inte han. Nej, det här men är han är Nej, han ifrån, han från Miami Vice. Är det han då? Jag vet inte. Mycket Bond i min barndom och ungdom också, absolut. Och du hade inte sett Skyfall. Nej, jag har inte sett. Men vi tre gick på den premiären ihop. heter Jonas och jag. Samordnat av Niklas Jonas mm, Lillebrysch. Och eh, det jag tycker är skönt Först och främst är att den ignorerar att Quantum of Solace alltså, Casino Royale och Quantum of Solace hängde ju ändå ihop Men, men den här filmen bara Totalt ignorerar Ny ja, regissör också, då, eller? Sam ja. Mendes är det ju som har gjort den här senaste ja. Som har ett bra track record ju, Med tanke på att han gjorde American Beauty Och Road to Perdition Från början, en grafisk novell sett <laughs> Med Hanks, Tom Hanks ja. i huvudrollen ja. mm. Ser den, den är bra Jag kan låna mm. med men, Oh. Den är väldigt långsam Den är här någon, Han är någon gangster De åker ut med sin son i en bil och... ja, ja, de är men de är Han är mest här... brooding okay, oh, Nej mm. då vill jag inte se en ja, okay, då. <laughs> men, eh, Skyfall bygger på att Någon verkar ha problem Med MI6 på ett personligt plan Och hackar sig in Och spränger jag Dödar agenter Får ta på en lista med agenter Som är undercover runt om i världen Släpper ut den och lägger upp det på Youtube med Igen, varför, varför skriver man ner Något sånt viktigt, alltså jag ja. fattar inte det Det är som att spela in en vad? film där man skriker Blatte på McDonalds och Nej. tror att den inte ska komma ut Det är typ lika smart Ja, oh, det är då är det jävligt current Ja, ja. <laughs> Men det är för Blattebabbe kanske var vad det nu är ja. Ja, Det var första gången jag hörde det ordet ja, ja. I alla fall Och där börjar det och Ja, alltså det jag gillar mer igen är att det, det jag gillar med Casino Royale var ju att man någonstans ändå lyckades göra James Bond mer till en människa än vad han varit någonsin tidigare. Och det gillar jag jättemycket med Skyfall för det lyckas går man utan att spoila någonting men, men man går ännu mer in på det. Att göra gör någon till en människa och inte bara ett ablanta ett objekt liksom bland objekt kallas han ju till och med ja. av uh, Judy Dench ja, som är i någon tidigare film. Ja. Huh. E I I Casino Royale I Royal. ja, men Hon har ju varit M under hela Pierce Brostnans tid också. Ja, precis. Vill du enda som håller ihop mm. den nya Bonn med den. Ja. Lite äldre. Alltså, och jag, det känns som en hyllning till för det är ändå 50 år sedan premiär. Det är ju 50 med år års jubileum i år. Och det känns som en hyllning till de gamla filmerna på så många sätt. Från Adels fantastiska titel, låt och intro- Liksom scen, om man säger introt till filmen tyckte jag jättemycket om. Bara det är ju så ikoniskt det här med grafiken och lådan. Liksom jag saknar det här traditionella introt där det slutar med den här nere i hörnan Ja, du vet du menar Det kom ju på slutet istället. Ja, det gjorde det, i, i, gjorde det kanske. Jag kommer inte ihåg. Jag tror att det gjorde det i Quantum of Solace. Det gjorde det i början på Casino Royale. Men, ja, det är jag... som i alla fall är bra, men det är ju som det som du säger just att det är en homage till tidigare Bondfilmer men också lika den driver ju lika mycket. Den med sig driver sig själv också? Den. Den. Ja, det är det som, är som, mycket som finns mycket en går en fin balansgång där. Ja. Det, det... Pajt, det blir lite pajigt, det blir om man har följt med det månader. blir blinkningar det, ja, blir det är Väldigt, blinkningar. väldigt trevligt uh, men Jag gillar dialog, jag gillar storyn Jag gillar skurken Javier Bardem, Bardem. Väldigt bra Det är något som... med honom, han ska vara skurk tror jag. Ja. Mm. jag tror jag skulle svårt att se honom i någonting Där han ska säga vara snäll och trevlig ja. Han har ett speciellt utseende Fult hår ja, för Det måste förstås. han ha dratt med hela sitt liv han måste <laughs> Väldigt märkligt hår Och så o Ola rape -ass. Som jag läser det roliga är att jag är det. har varit så mycket fokus Men det är faktiskt en till svensk med också En kille som heter Jens Hultén Som spelar typ henchman number 5 Ja, vad <laughs> ja, konstigt, han fick ingen, jag vill, jag vill ingen jag press, bara... Det blir då... lite så här i efterhand Man säger att Det kommer att bli samma grej med Skarsgård nu I, i, i uh, The Hobbit så, här. så Jag tror att han ungefär kommer att ha en lika nu en, mina stor roll Som ja det är med Avengers därmed. Ja, det står det. Alltså Stellan. Men alltså Olara han är ju med en del, men jag menar, vad hade han? Han ingen replik. Han är ingen talad replik. Det enda jag hörde från honom var något. Bra insats. Han fightar ju med bond, Det är inte alla som har hört ett från honom under sin. Nej, kanske någon jag har hört det. Någon av Det men intressanta. Alltså de, det, går, det är svårt att göra den här recensionen utan att spoila för mycket. Men de, alltså de, de slutar på en väldigt intressant ett, ett, ett, ett sätt. Som de skrev på Twitter: Det blir någon så här ensam hemma över det hela. Och det ja, ja, det har ja, ja, jag inte är, är det Damon Lindelof du tänker på? Ja, ja. Han en av co-kreatörerna för Lost. Mm. Alltså han och, jo, det var det, just det. Ja. Precis. Han skrev så här. Uh, if you had uh, put with if uh, Damon Lindelof, uh, if you had told me that Skyfall was The Dark Knight meets Home Alone and that I would still love it, I never would have believed you. Ja, men <fört> det är <fört> jag. Det min, min min min fru sparkade på mig så: bara när blev det ensam hemma av det här? Jag, bara, <laughs> jag tänkte precis på samma sak. Men det, det är en fakt det är en rolig. Jag gillar den filmen. Uh, och jag jag måste erkänna att, alltså när, när någon har sagt James Bond till mig så har det under alla år varit Sean Connery först. Sen har jag tänkt Pierce Brosnan Och nu, ja sen, sen sex år tillbaka Har jag tänkt Daniel Craig Nu när någon säger James Bond Då tänker, så Roger jag, Moore. Då tänker jag Roger Moore ja. <laughs> Nej då tänker jag George Lazenby Nej, eh, Daniel Craig Han har tagit Top of Mind att jag tycker att han har, han har Han äger den rollen nu Helt apropå, förlåt, George Lazenby kommer till Sci-Fi-mässan alltså. Nu i december här i Stockholm på Kista-mässan Han och Lorenzo Lamas Kan du få ett foto med <laughs> På Ut, ingenting. slut på timens idater med Doctor Who. Okay. såklart, men han är end ja. of story. <laughs> men han kommer inte i sci-fi medasam. Nej, och vi ska, borde... vi ska, men, men på det stora hela, Gilla vi Skyfall Jag älskar ja, Så, alltså, Om man jämför med den förra Bond-filmen så kunde de typ släppt en, så här, Någon som satt och bajsade i tio minuter Och det hade förmodligen varit mer upphetsande Så de hade ju ganska lätt uppdrag Att bara göra någonting som var lite mer upphetsande än det Men en... absolut, jag, jag tycker inte att den förtjänar De superhylningarna som man har fått Så jävla bra är det inte Men absolut, en, jag en, att den är... en, en bra en, film En, en klassig hommage till både gamla och nya ah. bond. Ja men det är en hyllning du till bond filmen Alltså jag tänkte bara på, jag har ju bara läst om filmen men hur är det med all merchandise, alla stuff, alla alla prylar? Nej, det jag har en... läst det det typ ju... att han numera är en vandrande reklampelare precis. Ja, det är ju väldigt mycket product placement. De men har det... ju en ny cute till exempel som lanseras i den här filmen. Mm -hmm. det är alltså inte gammal klar, vet inte vad han heter, Desmond. Ja. Ja. Och sen var väl Jon ja. en... Nu är det någon ung snubbe. Det är det enda jag lite har så här, han är ju någon sån här datahacker och det är lite så glasögon och det är lite så här, ja, men... lite så här när de så här pratar hackerspråk som är så här det här har jag Väldigt svårt att ta på hemma allvar på typ 90-talet Ja men det är lite så här. det här skulle jag kunna sätta i någon såhär dålig sci-fi-serie Då hade jag mm. kanske kunnat köpa det Men här blev det bara så här. det här kunde ni skippat För det är så här, ingen som tar det här på allvar Nej. Men han har inga gadgets eller något nu Han får ju någon pistol med någon så här Som bara han kan skjuta, som bara han kan skjuta Det är väl det, så här, det mest gadget han får man, jag hörde radio. att han typ nu inte ska dricka som Brian dricker... Martini längre, utan typ Heineken. Ja, det gör han, han också. Han dricker Heineken, men det är inte så, så att de bara placerar så här nej, den är, Det var utan, gjort. ja Han ligger i en säng och så man, har han en Heineken vet, bredvid sig. Vet man att det är en Heineken så tittar man på det, men det är så här det skulle lika gärna kunna vara någon annan öl ja. i en flaska ungefär. Så att, nej, okay, det var vi... ingenting som ni tyckte var överväldigande Nej, de tryckte inte upp i ansiktet på inte den. Inte så inte. som Pierce Brosnans filmer gjorde slut det var ju så här verkligen Inte de här sköna insågna Han ska liksom parkera Omega har Ja men han ska kliva in i en bil Där de här börjar med att zooma massa märket Och så går de hela vägen över här För att titta på deras nya modell Och sen hoppar han in i den Det var Nej det var inte så Ni Inte skriva i ansiktet Men visst det är mycket produktbasering Det var väl något att de fick in Typ halva budgeten på så här: Produktbasering läste jag någonstans På den enorma budget Men det är ju så Alltså någonstans Jag tror att det kanske en I tider som dessa Där här just Finansieringen in på filmer Är ganska Ganska osäker Tack vare Pirate Bay och, och Torrens och sån Så tror jag att det där är någonting man kommer att få leva med För att man behöver säkra upp vissa ja. Man spelar in filmen på Island Där man får tillbaka 20% av utav, utav Pengarna man lägger och så man bort, Så har det betalt sig själv redan där Och sen mm. kan man släppa filmen Det får man nog leva med tyvärr Men på positivt. På bort, på bort. King... Men gör man det snyggt så då lever, kan jag leva med men du var inte överväldigad, du gillar den. Jag, gillar den men jag, jag älskar den totalt, och Peter? Ja, jag gillar den. Snabba, två snabbare innan vi stänger butiken för idag. Walberg. Confirmed för Transformers 4. Mark. Marky Mark Marky Mark ah, ja, vilken Wahlberg det var. <laughs> han funkar Ja, han har var ändå redeemed att. Ja, jag ska jag. leva med det där, Resta av livet. Jag såg honom senast i den här Ted ja, från äh, Seth MacFarlane. Jätte mm. eh, Jätterolig alltså några mm. scener som är helt hysteriskt roliga. Det är romantisk eh, komedi eh, genom family guy filter. Mm. Eh, ja. Mm. ja, Men vad han var ju för... jättebra jo. i The Addams Guys. Ja. Och mm. i The, Depart oh, ja. the Guys Den är the Deporty, Det är ju The Guys, det är absolut Ja, The Other Guys tillsammans med uh, Will Ferrell Ja, mm. ah, det är ju mer Mark Wahlberg ja. som är ja. bra där Så Will Ferrell spelar sig själv Det, är, ja. det handlar ju om alltså det är en action-komedifilm action äh, Ferrell vill alltid likadan I alla filmer <laughs> mm. Men uh, Transformers 4, ja, Transformers 4 uh, Ska startas ja. Spelas in under våren här Nästa år Förmodligen släppas till sommaren 2014. Enligt Michael Bay så kommer Storren utspela sig fyra år det efter en det som hände i trean. En jävla explosion enligt ja. Michael Bay. <laughs> uh, Mark, Mark, Wahlberg, Mark Wahlberg har skrivit på för huvudrollen och jag gissar på att Hugo Weaving inte representerar rollen som ja, rösten till det. Megatron med tanke på att han och Michael Bay är i fullt online krig Kr här nu. Det får ni läsa om själva. Mm. Det om det. Weaving har varit lite by Jag måste säga att jag är på Michael Bay sida. där. Ja, ah, det är faktiskt jag också. Men det får vi diskutera. Jag tycker att han whiner lite nu. Jo, men absolut. Alltså... Men han har aldrig rätt att bli sur på när någon så här dissar att man är med i en film för att man inte tyckte att det var. Eller så är det här: oh, jag, vill inte egentligen. jag gjorde det här bara för pengarna. Det var inte djupt nog för mig. Det är inte så att Weaving så här har lite pengar på banken. Men det är ju Skit inte djupt då. nog. Nej, men det var inte med och du ska han inte gnälla om det sen. Det är jag ledsen. Han spelar en i ja. fan. London istället. Ja. Ja, ja och är det sista äh, eh, ja, den sista reaktionen på Iron Man 3 ja, den, den har ju funnits ut ett tag nu Iron Man 3-trailen eh, eh, Filmen kommer att premiär nu i vår, 2013 i maj eh, Shane Blacker som regisserar eh, det var väl han som gjorde Kiss Kiss Bang Bang rätt Jättebra film med, Det var lite där med han, Robert Downey ja, där Jr. Han när han, han fick sin comeback ja. lite grann. John Favreau som regisserar de två första filmerna. Och även spelar en lite mindre roll i dem. Han är ju fortfarande med. Men som executive producer. Den här storylinen. Har jag läst mig till. Kommer vara baserad på en. Storyline från serietidning som heter Extremis. Som behandlar. Mycket kring. Tony Stark och alltså Ironmans rustning. Att den blir lite mer AI. Medveten och integreras mer än att det bara är en rustning han sätter på kroppen, att den blir lite mer nanoteknologisk och kanske till. Dan och med... Jarvis får en större roll som ju. Ja, kanske rösten. det och, och, ja. Det är väl han. Vad heter han? Judlo? Som, nej, som gör rösten till Jarvis. Det är väl den här andra britten som är en jättestor vit man i Dan Brown. Vad heter han? han är med i tennisfilmen också. Ja, han. Ja. Ja. ja tappar i namn, ja. han som har rösten till Jarvis i... Jag kan ah, googla medan du ja. fortsätter Han det. med en riddares historia också eh, Precis, den här nakna, nakna poeten, poeten ja. Berätta eh, om skurken Jag tror att, jag tror att uh, rustningen kan bli självmedveten eventuellt. Det finns Men... en scen med i trailern Som pekar lite på det Och skurken är uh, Mandarin heter han, som är uh, i princip Ironmans stora ärkefiende Hans grej är att han har tio stycken power rings med olika egenskaper som man kan använda. Jag vet inte om det kommer att, att, att tas upp i filmen, men jag tyckte jag såg mig skymta lite ringar. Så att det men är han att någon över naturlig prylar eller är han en människa med lite coola teknologiska prylar också? Eller? Nej, det är eh, övernaturliga prylar. Magiska ringar i alla All right. fall. Eh, kommer att spelas av Sir Ben Kingsley. Ja, och Paul äh, Bettany. Paul Bettany heter ja. han som Jarvis. Ja. Just det. Jag hade fått för mig att det var Jude Law, men det var ju fel uh, Jag vet att... Uh, vem var det som hade issues med Ben Kingsley? Jag har, lite, jag har ju bara jag jag läst uh, grejer om Ben Kingsley. Han, ska ju vara, han, ska ju vara väldigt, han har ju fått en Oscar och så blev han adlad. Det är väl den här filmen, han ligger Gandhi. och dör med några ja. påse på huvudet eller det det Nej, fått för. fick han inte en Oscar för Gand? Det var det jag fick för, ja. Jag kanske blev topsågad i den här med påsen på huvudet För att det uh, var så uh, jävla bajsnödig Just det, det var nog Gud för att var jag var så sjukt jag. Med Men Connolly han blev alltså Oscar Ja, och så, med... så blev han adlad Och han är tydligen väldigt noga med det här Att när man typ tilltalar honom under intervjuer Så ska man tilltala honom som Sir Ben Kings Det andra ja. har det tydligen, hus i helvete oh, eh, Och han har ju gjort extremt mycket skit Han var ju med i eh, Jake McGillan i hålet Och... Eh TV-spelsfilmen äh, Prince of Persia Pers Pers var, skurken, ja, var, ah, var... Alltså, Han har ju bara gjort så här dygna efter Gandhi. Han har så här, han har gjort helt fel val. Så, han kanske blir redimerad i det här nu, för jag mm. känns som att så här, både Transformers och Iron Man har ju lite kanske att leva upp till, eftersom Iron Man 2 var väl inte riktigt lika vad som ettan. Och Transformers ja, vet, också. har väl också så. här. Stagnerat lite. Stagnerat en hel del. Jag vet inte hur mycket man kan, jag, alltså jag är ju tok pep marvel nörd som jag är, men jag vet inte hur mycket man kan utläsa. Men det jag kunde bara liksom ta med mig från trailern är att det finns lite monolog, ska jag säga, inte dialog utan monolog från Ben Kingsley som Mandarin. Och han en jävligt intressant liksom, ton i rösten. Det är inte likt på något sätt men jag får samma vibbar av den liksom tolkningen som äh, äh, karaktären Bane av, vad heter han? Hjälp mig. Tom Hardy Tom, Tom Hardy, Hardy Tom. gjorde i Bane. Ett väldigt intressant val av hur han låter. Den här äh, lite nästan överklass butler- uh. Yes, it will be painful. For you, yes. <laughs> alltså ett lite udda val av hur han låter. Och jag, jag fick den känslan av hur Ben Kingsley lät i de mm. lines han drar i den här trailern. Och det ser jävligt mörkt och, och, och dystert ut. Dark and ut. gritty. Ja, men ändå inte för mycket tror jag. Men det, det blir nog jävligt intressant. Och sen sa du något Tove om ja, alltså, Gwyneth läste... uh, Paltrow's karaktär Pepper... Pots. exakt men Jag, jag bara kärleks. läste ett, ett rykte att, att hon eventuellt ska suita upp i en Iron Woman? Suit. <skratt> ja, jag vet inte. i en sån grej en sån suit och mm. jag vet inte om det är något som händer i själva serietidningen ja. någon gång men det tycker jag vore jävligt ballt Det är inget sådär jätte som jag är bekant med men ja, det blir intressant Förlåt, du jag... kanske spoilar tvåan här med en dum fråga men det är väl så länge sedan så där men två kan vi väl prata fritt om eller? Alltså, för där suta ju hans partner upp, Don Cheadle ja, ja. Mm. som tog över rollen ifrån han som inte ville vara med längre. Ja, var Don Cheadle kommer... var mycket bättre, tycker jag. Vad heter han då? Första... Men kommer han vara med med Permanent Sidekick nu under Han är med. Uh, War Machine. Han har fått alltså. smak på det nu liksom. ja, <laughs> Absolut. Och han har för också, hans rustning får man se glimta förbi är ju målad som med de amerikanska flaggorna. Lite mm, som om Captain America på sig Nej Jag är pepp i alla fall. Yes. Den ser, det ser ut som att det kommer att bli tufft för Tony Stark. Absolut. Cool! Hörre, ska vi bli ja. lite osäkren för fan? Ja. På första riktiga... Tove vinkar om någonting. Har jag glömt igen? Ja. Förlåt. Du är så jävla ja. okänslig. Ja. Jag, bara, alltså, det... jag kan bara nämna att jag har satt en trailer för en film som som heter Warm Bodies. Som... Det verkade som att det skulle bli en eh, ny Twilight fast med zombies istället för vampyrer. För att det Kärleks är typ samma studio... Ja, precis. Eh, samma studio... Eller om det är... Jag kommer inte ihåg riktigt. Eh, som ligger bakom det här. Mm -hmm. Men det här... Det verkar inte alls bli så. På trailern. Det är en, snarare en sån här skräckkomedi. Om en kille eh, som är zombie som blir kär i en mänsklig tjej. Och <laughs> deras så här... Kärlekshistoria får för andra zombies i världen att bli. Den bättre är man på typ. där min nya kille. Mm. Och sen eh, John Malkovich med att spela skurk. Och, eh, Det den låter här. ju nice. Ja, han är väldigt lite, Det är länge sedan jag såg John Han var med i RA-1. Man gör en massa så här skumma konstprojekt i hela Europa nu har jag hört. Ja. Ska vi ta som hemläxa att vi ser den trailern till nästa ja, men, gång det Gör det, alltså han som spelar den här huvudrollen Nikolas Holt Ja, han har varit med Han var med i About ah, the Boy Pojken där Oh ja, ja, han var ju med X-Men First och han Class. han var med X-Men ja. First Class. Beast. Han spelar en kille som heter Hank Ja, han ja, ja, ja, just Han har också planerat att vara med i Mad Max Fury Road 2015. Ja, där gör vi också en gammal äh, remake på. Mm. Apropå Stephanie Meyer så ska de väl ska ju hennes nästa bok efter Twilight som är en liten vuxnare. Det är så här Body Snatchers. Gammal klasska snatchers rakt okay. av Som hon har skrivit någon liten så här, variant om Som ni okay. snackar att de ska göra film om Men då, då ser vi Warm Bodies trail inte nästa vecka Det låter ju sjukt sjuk kul Jag vet, det, det är jättejätteroligt Men frågan är, är kommer tydlig? de här zombisarna glittra i solljus? <laughs> det är en stora fråga <laughs> Kommer det finnas med varurvar? Nästa varurvar? Är till Lautner med? <laughs> vad ska han spela in nu? Ska vecka kallen glösa? Ska det vara sjukt dålig ungdomsgårdspelare med i den? Ja Wrap it up nu, klicka. Ja Nästa vecka ska vi också prata om. Eh, jag ska prata i alla fall om Black Ops. Eh, och sen så blir det väl total recension antar jag. Kanske om. Nej. Samtidigt som Kuben är funnen i Curiosity så recenserar Peter Assassin's Creed. Ja, vi måste ju kolla upp eh, Cooperation. Vad det är nu är om ja. vi nästa vecka. Eh, jag ska försöka få ta på Halo 4 också. För Microsoft ja, har försökt skicka det till mig i två veckor. Cold blobs Coldblock och det är Mickey Mouse spelet. Ja, just det. Det, Epic det Mickey 2 Power yeah. of Two. Och så blir Nej. det säkert film och TV-serier precis som det ska. Ja. In och hojta på oss via Twitter, Facebook och framförallt bloggen in på nördigt.nu. Må gott. hej